Дневник на едно пътешествие, Джеленка, Джеленка, Джерън, Джеленка, Джеленка, Дневник на едно пътешествие, Понеделник, приятелят ми пока покана за театър Алао, крайно неприятен порядък Алао, купнежите на начеващия пътешественик калао. Как да възвеличиш родината си Алао, Петък, щастлив ден Алао, пътешествието е решено. Приятелят ми бъл се отби при мен тази сутрин и ме попита дали бих отишъл с него на театър следващия понеделник. Ало, разбира се, приятелю, Ало, отвърнах аз, алло, пропуски имаш ли? Ало, не, алло, рече той, алло, за там пропуски не дават. Ще трябва да си платим. Алао да си платим. Да си платим, за да отидем на театър? Ало, извиках изумен, алло, глупости. Ти се шеглуваш? Алло, скъпи ми приятели, алло, рече той, алло, нима мислиш, че щях да предложа да си плащаме, ако имаше някакъв друг начин да влезем на представлението. Хората, които ръководят този театър, нямат и понятие какво е това безплатен пропуск, не му с не Излишно е да настояваш пред тях, че си отпечата, защото те не се нуждаят от никакъв печат и пет пари не дават за него. Безполезно е да пишеш на директора, защото директор няма. Напразно ще губиш време да им предлагаш да поместиш програмите им, защото нямат и програми, и изобщо нищо от този вид. Ако желаеш да видиш представлението, трябва да си платиш. Не платиш ли, ще останеш отвън, ало, това е тяхното жестоко правило. Алау господи, какъв отвратителен порядък! Алло, отново възкликнаха аз алло, и къде се намира този необикновен театър? Струва ми се, че никога не съм ходил в него. Алло, и на мен ми се струва, че не си ходил алло, отвърна ми ба алло, намира се в Абер Амерга, алло, първата пресечка вляво, като тръгнеш от гарата на Абер, на 50 мили от Мюнхен. Алло, хехме! доста затънтено място за театър. Не съм и допускал. Че такова забутено театър, че може да си придава толкова важност. Алао, салонът побира 7000 зрители. Алао, възрази приятелят ми, Ала, изборът винаги е пълен. Първото представление е в следващия понеделник. Ще дойдеш ли? Размислих за момент, погледнах в бележника си, видях че Лелема ще прекара у нас от събота до среда, и като пресметнах, че ако отида, ще се размина с нея и след това години наред няма да я видя, склоних. Да си призная истината, привличаше ме повече пътуването, отколкото самото представление. Да бъда велик пътешественикало, това беше една от съкровените мечти на живота ми. Купнея да мога да пиша в този дух. Пошил съм благо си по рейс, слънчевите улици на Стария Мадрид и лютивата и не особено благовонна лула намира в у Игвами на дивия запад. Пил съм вечерното си кафе в тихата шатра, докато завързаната отвън камила пасеше степната трева. Отпивал съм на големи глътки огненото бренди на севера, докато лосът преживеше край мен в колибата, а бледният светлик на среднощното слънце разстилаше сенките на боровете по снега. Усещал съм пронизващия взор на блестящите очи, които... Подобни на привидения, ме гледаха от заболените сфериджета лица и стесните улички на Бизантион и съм отвръщал с усмивка макар, че не биваше да го правя на дръските и игриви усмивки на черноаките девойки от джеда. Бродил съм по същите места, по които отворена двойна ъглова скоба добрият затворена двойна ъглова скоба алоу, но не чак до там добър алоу. Харунал Рашид се е промъквал сред нощ, предрешен за еднозверния си месрур. Стоял съм на същия мост на който Данте те е очаквал минаването на своята скъпа Беатриче. Плавал съм по водите, по които някога се е носила украсената бажа на Клеопатра. Стоял съм на същото място, на което Цезаре паднал убит. Слушал съм тихото шумолене на богати и великолепни одеяния в приемните на Мейфер и потракването на огърлиците от зъби около черните като абаносши и на красавиците от Тангатабу. Задъхвал съм се под знойните лъчи на индийското слънце и съм мръзнал от ледените ветрове на Гренландия. Скитал съм сред плодовитите орди на Стария Китай и съм спал, завит в одеялото си, в дълбините на безкрайните борови гори на Запада. На хиляди мили отвъд населените с човеци брегове, бъ, на когото разкрих склонността си към подобен литературен стил, каза, че можел да постигне съвсем същия ефект, ако вземел да описва и не чак до там далечни места. Ала, мога да ти разказвам подобни неща, без изобщо да съм излизал вън от Англия. Ето слушай. Пушил съм 4 пенсовата си пура в баровете на Fleet Street и 2 пенсовата си пура от филипински тютюн в позлатените зали на отворена двойна ръглова скоба край Тириан затворена двойна ръглова скоба. Наливал съм се пенливата бъртънска бира под прочутия излингтънски ангел, който прислонява под сянката на крилата си малките жадни ангелчета и 10 пенсовото си пиво в мирисаните на чесен кръчми на сохо. Възседнал препускащото магаре което подмушваха лол, или нека бъда по-точен, а което собственикът на магарето или неговият помощник подмушваха отзад, а аз съм се носил в остремен кариер през песъчливата пустошна хемпстед, а каното ми плаше дивите патици и те с излитаха от усамотените си обежища сред субтропичната област на Бетърси. Търкалил съм се по високия стръмен склон на лънтрихио сред веселите смехове и ръкопляскания на девойките от източното крайбрежие. Скитал съм по криволичещите пътеки на старинната градина в която някога са си играли русокосите деца на злощастните стюарти. Прегърнал през кръста една от най-прелестиите дъщери на Ева, докато майка й отят от и без не е шълтят от въд плети все не успяваше да ни догони. Докато сърцето ми примале и главата ми се завърти, съм яздил малкото, но много жилаво конче, с което срещу едно пени можеш да се поразходиш из равнините на пека мрай. Високо, високо над главите на опиенените тълпи в барнит макар да се съмнявам, че някой измежду тях е бил и наполовина толкова опиен. Колкото мен съм летял в ярко боядиса на люка, управлявана от един човек с въже, пристъпвал съм тържествено, с отмерена стъпка по лъскавия пот на Кенсингтънското акметство кота кметство входният билет струва една гвинея, а бюфетът е безплатен, стига да успееш през стълпата да се добереш до него. Играл съм старин танци по Зелената мора в гората, която опасва и често възпявания град на източна Англия ООО, Епинг. Скитал съм се сред плодовите орди на Драрилейн по коледните празници. Седял съм тържествено на първия ред на галерията по време на изпълнението на първокласно произведение, съжалявайки, че вместо това не съм похарчил шилинга си в ориенталските зали на алхамбра. Алло, ето, виждаш ли алло, каза бъ, алло, моят не е по-лош от твоя и можеш да го напишеш, без да се отдалечиш на повече от 2 часа от Лондон. Алло, излишно е да обсъждаме този въпрос. Алло, отвърнах алло, както виждам, ти не си в състояние да вникнеш в чувствата ми. В гърдите ти не неспокойното сърце на пътешественика и ти не можеш да разбереш купнежите му. Но както и да е, важното е, че ще дойда с теб на това пътуване. Още днес след обед ще си купя немски разговорник. Карирен костюм, бял слънчо брани, разните там други необходими на пътуващия из Германия английски турист предмети. Кога тръгваме? Алло, пътуването ще трае почти цели два дни, затова предлагам да тръгнем в петък. Алло, е да, но петък е лош ден да тръгваш на път. Ала, възразих аз. Алло, господи боже, Алау, възкликна я досен оба, ау -ау, каква друга глупост ще измислиш? като че ли провидението ще измени съдбините на Европа в зависимост от това дали ние с теб ще тръгнем на нашата екскурзия в четвъртък или в петък. И допълни колко много бил изненаден, че човек като мен, който понякога можел да бъде толкова разумен, допускал изобщо да му минат през ума такива бабини деветини. Разпрази ми, че преди години, когато още бил наивно момче, самият той имал навика да се поддава на това глупаво суеверие и никога при никакви обстоятелства не тръгвал на път в петък. Но една година бил принуден да го стори. Случаят бил такъв ооо, или трябвало да тръгне в петък, или изобщо да не тръгва, и той решил да рискува. Потеглил напълно уверен, че го очакват серия от злополуки и нещастия. Единственото удоволствие което очаквал от пътуването, била надеждата да се върне вкъщи жив и здрав. Оказало се обаче, че никога преди това не бил прекарвал по-приятно почивката си. Всичко минало безупречно. От тогава решил винаги да тръгва на път в петък, винаги тръгвал и винаги прекарвал чудесно. Накрая добави, че никога. При никакви обстоятелства, нямало да тръгнем на път в друг ден, освен в петък и че цялото това суеверие за петъчния ден била една велика глупост. Решихме да тръгнем в петък и да се срещнем на гара Виктория в 8 без 15 вечерта. Четвъртък, въпросът за багажа ау, -ау съветът на първия приятел ау, ау съветът на втория приятел ау, -ау. Съветът на третия приятел. Алъл. Мнението на Мисис Брикс. Мнението на нашия викари. Алъл. Мнението на жена му. Мнението на лекара. Мнението на литератора. Препоръката на Джорджа. Помощта на Балдъзата ми. Съветът на младия Смит. Моето собствено мнение. Мнението на Б. Днес бях много обезпокоен от въпроса какъв багаж да взема с мен. Сутринта срещнах един приятел и той ми каза. Алло, щом ще ходиш в Абера Мергал, имай грижата да си вземеш повечко топли дрехи. Там ще се нуждаеш от всичките си зимни неща. И ми разказа как един негов приятел отишъл там преди няколко години, без да вземе с себе си достатъчно топли дрехи, простудил се и като се върнал в къщи, умрял. Алао послушай съвета ми, ало, рече той, Алао, и си вземи повечко топли дрехи. По-късно срещнах друг приятел и той ми каза. Ала, чух, че заминаваш за чужбина. В коя част на Европа именно отиваш. Отвърнах му, че според мен трябва да е някъде в средата. Алао, в такъв случай Алао, рече той Алао, послушай ме и си вземи един памучен костюм и слънчобран. Не се тревожи от това, как ще изглеждаш. Важното е да се чувствуваш добре. Нямаш представа каква жега е на континента по това време на годината. Англичаните упорито продължават да пътуват с същите спарващи дрехи, които се носят и тук у дома. Затова толкова много от тях получават слънчев удар и съсипват живота си. Отидох в клуба и срещнах трети мой приятел Алоу, кореспондент на Вестник, Алоу, който е пътувал много и познава Европа на пръсти. Разправих му какво са ме посъветвали другите двама мои приятели и го помолих да ми каже на кога от тях да вярвам. А той ми отвърна. Алло, в същност, и двамата са прави. В тези планински области времето се променя много бързо. Сутринта може да е толкова горещо, че да се свариш, а вечерта с радост да си наденеш фланелена риза и кожено пълто. Алаута точно такова е времето и в Англия. Алло, възкликнаха аз ако наистина и там е такова, не виждам с какво право тези чужденци идват тук и не престават да мърморят срещу нашия климат». Алло, да, те наистина нямат никакво право, Алау, отвърна той, ау -ау, но не можеш да ги спреш, все ще си мърморят. Във всеки случай, ако искаш, от мен съвет, алло, бъди готов за всичко. Вземи си един лек костюм и разни други тънки дрехи, в случай, че е топло, и някои топли неща, в случай, че е студено. Като се върнах в къщи, заварих си с Брикс, ау -ау, отбила се да види как е бебето. И тя ми каза. Ало, «Ало, ако отивате в Германия, непременно си вземете калъп сапун». И ми разказа как мистер Брикс бил повикан спешно в Германия по работа и забравил да вземе сапун с себе си и как, като пристигнал там, не знаел достатъчно немски, за да си поиска, а и не видял никакъв сапун, тъй да знаел немски, пак нямало да може да си поиска. Стоял там три недели, без да се мие, и се върнал вкъщи толкова мръсен че те не го познали, а ми го взели за човека, който трябвало да дойде да поправи кухненския бойлер. Мисис Брикс ме посъветва също да си взема няколко кърпи за бърсене, защото там давали такива малки пешкирчета, че човек не можел изобщо да се избърше. Като се наобядвах, излязох отново от дома и срещнах нашия викарие. Той пък ми каза Ала, вземете си одеяло». В Германия хотелиерите не само, че никога не давали достатъчно завивки. Алло, каза той, Ало, за да ти е топло през нощта, но и никога не проветрявали както трябва белето. Един негов приятел веднъж отишъл на обиколка из Германия и спал във влажно легло, от това хванал ревматизъм и като се върнал в родината си, умрял. Точно в този момент към нас се присъедини и жена му. Когато го срещнах, той я чакаше пред един манифактурен магазин. Викарият ти обясни, че се готвя да заминавам за Германия, а тя каза. ало, ало на всяка цена си вземете възглавница. Там не дават никакви възглавници или поне такива, на каквито ние сме свикнали. Истинско нещастие, цяла нощ няма да можете да мигнете, ако не си вземете възглавница от тук. Можете да и направите една малка турбичка и нищо няма да личи. Няколко крачки по-нататък срещнах нашия лекар. «Ало, не забравяйте да си вземете бутилка коняк. Не заема много място, и ако не сте свикнали на немската кухня, ще ви бъде много полезен през нощта, ало», каза той. После добави, че конякът, който сервирали в чуждестранните хотели, бил чиста отрова и било истинско безразсъдство човек да тръгне да пътува в чужбина без бутилка коняк в чантата. Каза още, че едно толкова просто нещо често можело да спаси живота на човека. Навръщане към къщи срещнах един мой приятел-литератор. Алао, ще ти се наложи да прекараш доста време във влака, стари приятелю. Свикнал ли си да пътуваш с железница? Алао, попита той. Алао, пътувал съм от Лондон до Яйдалечния край на Сарисилго и източния експрес. Алао, отвърнах аз. Алао, това е нищо в сравнение с пътешествието, което ти предстои. Слушай, ще ти дам много добър съвет как да прекараш времето си. Ще вземеш с себе си една шахматна дъска и комплект фигури. Уверен съм, че после ще ми благодариш за идеята. Вечерта към къщи намина на Джордж и на свой ред ме посъветва. Алло, ще ти напомня само едно нещо, което в никакъв случай не бива да забравяш да си вземеш алло, котия спори малко тютюн. Джордж ми обясни че немските пури ау -ау, дори и най-първо качествените ау -ау, били от този вид пури, познати у нас като алоу, ефтина пура, едно пеня алоу, реколта, а той смятал, че за краткия престой, който съм възнамерявал да направя, нямало да имам време да свикна с аромата им. По някое време по-късно вечерта дойде бълдъзата ми грижливо и внимателно момиче и донесе едно сендъче, голямо колкото сендъче за чай. «Ало, ето, мушни това в пътната си чанта, ще останеш доволен от него. Вътре има всичко необходимо, за да си приготвиш чаша чай, ало, каза тя». И каза още, че в Германия нищо не разбирали от чай, но с съндъчето, което ми била приготвила, съм щял да бъда напълно независим в това отношение. Тя отвори съндъчето и подробно ми обясни съдържанието му. То представляваше едно великолепно пълно обзавеждане малка котия с чай, малко шише с мляко, котия с захар, шише с метилов спирт, котия с масло, котия бисквити, спиртник, голям металически чайник за вода, малко порцеланово чайниче, две чаши, две чиниики, две големи чаши, два ножа и две лъжици. Ако вътре имаше освен това и едно легло, нямаше изобщо да става нужда да си създава ядове с хотели. Младият Смит. Секретарят на фотографския ни клуб мина към 9 часа и ме помоли да му донеса негатив на статуята на умиращия гладиатор от Мюнхенската скулптурна галерия. Отговорих му, че с удоволствие бих му услужил, само че нямам намерение да вземам фотографическия апарат с себе си. Алло, няма да вземете фотографическия си апарат. Алло, възкликна той Алло, да вие отивате в Германия Алло, Фрейнланд. Ще минете през най-живописните местности и ще отседнете в най-старите и прочути градове на Европа, а ще оставите фотографическия си апарат тук? И вие се мислите за човек на изкуството? Накрая ми каза, че едва ли ще съжалявам за нещо друго повече в живота си, отколкото за това, че съм тръгнал без фотографическия си апарат. Винаги съм смятал за разумно да се вслушвам в съветите на хора, които знаят повече от мен по дадени въпроси. Те нали му опит на онези, които са минали първи, прави път гладък и отъпкан за тези, които ще минат по него след тях. Така че след вечеря събрах всички неща, които ме бяха посъветвали да взема с себе си, и ги наредих на леглото, като прибавих и няколко предмета по свое осмотрение. Сложих едно топче хартия за писане, 6, -6 мастило, речник и няколко справочника, в случай че ме осени вдъхновение за работа, докато съм на път. Обичам винаги да съм готов, защото човек не знае кога ще му дойде настроението. по когато тръгвах на път, никога не се сещах да взема с себе си хартия, мастило и писалка и тък му тогава ме обземаше безумно желание да пиша. Това естествено ме вбесяваше, защото, вместо да седна и да отхвърля работа, се виждах принуден по цял ден да се разтъкавам с ръце в джобовете само заради това, че не си носех нищо за писане. Сега вече, където и да отида, не забравям да взема хартия, мастило и писалка, такато ме обземе желанието за работа, да не го потискам. Обстоятелството че това страстно желание за работа не ме оставяше, намира, когато се случише да нямам хартия, писалка и мастило, и никога, нито веднъж, не ме спохожда сега, когато вземам всички мерки, появили се, да го задоволя, не представа да ме озадачава. Във всеки случай, появили се, ще бъда готов. Към всичко, което бях сложил на леглото, прибавих и няколко томчета от съчиненията на Гьоте. Струваше ми се, че ще ми е особено приятно да чета стиховете му в собствената му страна. Реших да си взема и гъба за баня и една малка портативна вана. Ау -ау, нищо не те ободрява сутрин така, както една студена вана. Так му бях натрупал всичко на един голям куп и дойде ба. Той впери очи в леглото и ме попита какво правя. Отговорих му, че си опакован багажа. Ало, господи боже! Алло, възкликна на той Алло, аз пък помислих че се местиш в друга квартира. Впрочем, ти какво си въобразяваш? Че ще живеем на лагер ли? Ало, не ало, отвърнах аз, Ало, нищо такова не си мисля. Това са само нещата, които ме посъветваха да взема с себе си. Какъв смисъл има хората да ти дават съвети, ако не ги възприемеш? Но бърече. Алло, възприемай колкото си щеш съвети, так му ще имаш после какво да раздаваш. Но, за Бога, не повличай със себе си всичките тези буклуци. Хората ще ни помислят за цигани. Ал, хайде, хайде, не говори глупости. Половината от нещата на леглото са нужни за спасяване на живота. Хората, които заминават за Германия без тях, като се върнат, умират. Я аз му разказах какво ме бяха посъветвали докторът, викарият и другите хора и му обясних, че животът ми зависи от това, дали ще си взема коняк, одеяла, слънчобрани и достатъчно топли дрехи. Но бъде човек, напълно безразличен към опасностите и рисковете, ало, на които са изложени другите хора, разбира се, и каза. Ало, що за безсмислици? Ти не си от тези, които простиват и умират млади. Ще оставиш целият този универсален магазин у дома си, а ще опаковаш само четката си за зъби, гребена, в чорапи една риза. От друго нямаш нужда. Аз, разбира се, добавих още нещичко, но не много. Във всеки случай успях да събера всичко в една малка пътна чанта. Много ми се щеше да взема сандъчето за чая, лао, колко приятно би било да си играем на сладкарница във влака, алао, но Бла не искаше и да чуе. Надявам се, че времето няма да се промени. Петък. Ранно ставане алоу, тръумът трябва да се напълни с баласт, преди отплуване алоу, досадната на на провидението в неща, от които не разбира алоу, ба изказва погрешно мнение за мен алоу, скучна история алоу, запасяваме се с баласт, алоу, умерен моряк и гривият кораб. Тази сутрин станах много рано. Сам не зная защо. Ще тръгнем чак в 8 вечерта. Но не съжалявам. Това е една промяна. Накарах всички вкъщи също да станат рано и закусихме в седем. На обед се нахраних добре. Един мой приятел моряк веднъж ми каза. Ала, ако ти предстои да пропътуваш кратко разстояние по море и се чувствуваш неспокоен, заради се здравата с товар. Товарът в трълма прави кораба устойчив. Празните са се люшкат, клатят се и се накланят туна сам, на там из целия път, а кърмата им все нагоре стърчи. Послушай ме и се запаси с баласт. Този съвет ми се стори много разумен. След обед пристигна Леляема. Много се зарадва, че ме е сварила. Нещо и подсказало да промени пъдвоначалното си намерение и да дойде в петък вместо в събота. Сигурно била провидението. Бих искал провидението да си гледа своята работа и да не се меси в моята, след като не я разбира. Леляема каза че ще остане, докато се върна, тъй като искала отново да ме види, преди да си отиде. Аз си обясних, че може би няма да се върна по-рано от един месец, а тя каза, че това нямало значение, че имала предостатъчно време и ще ме дочака. Домашните ме умоляват да се върна колкото мога по-бързо. На вечеря отново похапнах добре ау, -ау зарадих зарядих се здравата с баласт, както би се изразил моят приятел Морякът, сбугувах се с всички, Целунах лейлема и обещах да се пази ау, -ау обещание, което, ако е рекал Господ, най-добросъвестно смятам да спазя, ау, ау повиках файтон и потеглих. Стигнах на гара Виктория предиба. Запазих две ъглови места в едно купе за пушачи, след това взех да се разхождам напред-назад по перона и да го чакам да дойде. Както се обръщах, за да тръгна в обратна посока, налетях в буквалния смисъл на думата върху ба. Той ме нарече недодялано на магаре, но като ме позна, извини се за грешката си. Оказа се, че той също отдавна бил на и ме чакал. Казах му, че съм запазил две ъглови места в едно купе, а ми каза, че и той е направил същото. По някакво странно съвпадение и двамата бяхме избрали едно и също купе. Аз бях заел двете ъглови места от Камперона, а той беше запазил другите две. Четирима пътници седяха сгушени в средата. Ние задържахме двете места до вратата, а другите две отстъпихме. Приятно е да проявяваш щедрост. В нашето купе имаше един страшно приказлив пътник. Не съм срещал човек с такъв запас от безинтересни истории. Пътуваше с един свой приятел ау в във всеки случай, когато тръгнаха, двамата все още бяха приятели алао и не му даде ми раз си от потеглянето на влака от гара Виктория до пристигането му в долбър. Първо му разказа една предълга история за някакво куче. В тази история нямаше нищо интересно и духовито, а чисто и просто се разказваше как това куче преживявало дните си. Като се събудило сутрин, започвало дала и пред вратата и когато слезели долу да му отворят, то се вторвало вътре. После по цял ден се въргало из градината и когато жена му не жената на кучето, а жената на човека, който разправяше историята излезела в градината, намирала го заспало на тревата, тогава го внасила вътре в къщи и то си играело с децата, през нощта спяло в бараката за въдлища, а сутринта всичко започвало от начало. И тъй нататък, и тъй нататък цели 40 минути. На някой много близък другар или роднина на кучето този разказ без съмнение би се сторил много увлекателен, но кажете ми, моля, какъв интерес би могъл да прояви към него един чущ, човек, който дори не е виждал това куче? Приятелят отначало се мъчеше да слуша съсредоточено и от време на време измърморваше. Великолепно! Много странно наистина! Колко любопитно и подпомагаше разказа с възклицания като не, не е възможно! И ти какво направи тогава? Или това в понеделник ли беше или в среда? Но тъй като историята все напредваше и напредваше, без да и се вижда краят, той явно охладня към кучето и открито се прозяваше всеки път, щом му се споменеше името. Накрая даже ми се сторяло, не знам, може и да греша, ало, че го чух да процежда през зъби, да го от дяволите това проклето куче. Когато най-после кучешката история свърши, ние се зарадвахме, че ще си починим малко на тишина. Но се лъжехме, без да си поема дъх от нескончаемия братвеш, нашият приказлив спътник добави. Ала но аз мога да ви разправя нещо много по-забавно от това. И ние всички повярвахме на твърдението му. Ако се беше похвалил, че може да разкаже нещо по-глупаво и по-безинтересно, сигурно щяхме да се усъмним, но с готовност се хванахме на думите му, че ще ни разправи нещо забавно. Ала и в новата история нямаше нищо забавно. Напротив, оказа се, че е само по-дълга и по-заплетена. Ставаше въпрос за някакъв човек, който сам си отглеждал Кервис, а по-късно излезе, че жена му била племенница по майчина линия на някакъв си пък друг човек, който си направил отуманка от един стар съндък за амбалаш. Посредата на историята приятелят му огледа купето с извинителен поглед, сякаш искаше да каже «Страшно съжалявам, Господа, но аз наистина нямам никаква вина. Сами виждате в какво положение се намирам. Моля ви, не ме укорявайте, защото и без това съм достатъчно притеснен. Ние му отвърнахме с съчувствени погледи, които говореха «Не се безпокойте, драги господине, няма нищо». Ние отлично разбираме вашето положение и много бихме искали да можем да ви помогнем с нещо, след това нещастникът като че ли малко се пообдри и със смирение заслуша отново. В Довър Б аз побързахме да се качим на парахода и стигнахме точно на време, за да вземем последните две спални места. Радвахме се, че не ги изпуснахме, защото имахме намерение да се навечеряме хубавичко и след това да легнем да спим. Б Ало, по време на морско пътуване най-обичам да заспя и като се събудя, да видя, че вече съм пристигнал. На вечеряхме се много добре. Аз преди това обясних на Б принципа за баласта, който бях научил от приятеля си моряка. Б се съгласи, че идеята е много разумна и тъй като на вечеря всеки можеше да си яде, колкото си иска, решихме да опитаме на практика действието на този принцип. След вечерята Б ме изостави най-неочтиво. Както ми се стори, аз взех да се разхождам самичък по палубата. Не се чувствувах особено добре. Признавам си, умерен моряк съм. Не обичам прекалеността в каквато и да било насока. При нормални обстоятелства мога да се перча насам натам, да си пуша шалулата и да послъгвам за големите си подвизи при пресичането на ламанша. Но когато, както капитанът се изрази, морето маничко се понадигне, Чувствувам се унил и гледам да отбягна миризмата на машините и близостта с хора, които пушат зелени пори. Когато излязох на палубата, един човек пушеше точно такава порау-ау, с сладникава тежка миризма. Не вярвам да я пушеше, защото му беше приятно. По лицето му съвсем не беше изписано удоволствие. Струва ми се, че я пушеше само за да покаже колко добре се чувства и да дразни хората, които не се чувствуваха добре. Има нещо просташко дръзко в човека, който не боледува от морска болест. Аз самият съм просто неприятен, когато не се чувствувам зле. Не ми стига това, че не съм болен. Искам всеки да види, че не съм болен. Струва ми се, че не си заслужава да си хъбя силите, ако всяко живо същество на плавателния съд не разбере, че не съм болен. Не мога да си стоя кротко и да се наслаждавам на доброто си самочувствие, както според вас би трябвало да постъпи един разумен човек. Разхождам се из кораба ло, естествено спора в уста ау -ау, и поглеждам неразположените с благ невинно съчувствен поглед, сякаш се чудя какво име и как им е дошло до главата. Знам, че това е глупаво от моя страна, но не мога да го преодолея. Струва ми се, че това чувство е присъщо на човешката природа и е заложено у всеки от нас, дори и у най-добрия. Просто не можех да избягам от пурата на този човек. Отдалечех ли се от него, налитах на благоуханието на машинното отделение и отново бях готов да се върна при пурата. Сякаш нямаше неутрално поле между двете миризми. Да не си бях платил място в спалния салон, щях да отида в предната част. Там беше много по-свежо и аз щях да се чувствам много по-добре. Но защо да плащам първа класа, а да пътувам в трета? Не, по-добре си стой в салона, макар и да ти е малко лошо, но бъди аристократ. Някакъв помощник капитан или боцман, или пък може би адмирал, във всеки случай някакъв от този род хора, ау, -ау в тъмното не можех да различа какъв точно беше ау, ау се приближи към мен, докато аз си подпирах главата на кожуха явесленото колело и ме попита как ми се струва корабът. Бил нов и това му било първото пътуване». Аз му отговорих, че се надявам да улегне малко с възрастта. А морският ми рече... Алауда, да, той наистина е малко игри в тази вечер. Имах чувството, че корабът всеки момент се кани да си легне надясната дясната страна и да си поспи, но преди още да е опитал дали ще му е удобно това положение или не, той вече променяше намерението си и решаваше, че сигурно ще му е по-добре на лявата. В момента, когато морякът се приближи до мене, Корабът се мъчеше да се изправи на носа си, а преди да успеем да привършим разговора, той вече се беше отказал от този експеримент, макар малко да му оставаше да го изпълни, и очевидно се канеше изобщо да изскочи от водата. И това те наричат малко игрив. Тези моряци винаги говорят така, защото са много глупави и от нищо не разбират. Затова няма никакъв смисъл да им се сърдим. Най-после успях малко да дремна, но не на леглото. Което с толкова усилия бях си осигурил. Не бях готов да легна долу в задушния салон, дори някой да ми предложеше 100 фунта стерлинги за това. Едно, че никой не ми ги предлагаше и, второ, никой не държеше да бъда там. Разбрах това по първото нещо, което ми се мярна пред очите, след като успях, вкопчен в перилото, да се смъкна долу, беше една обувка. Въздухът вътре гъмжеше от обувки. В помещението спяха 60 души, по-точно, ако се вземе под внимание болшинството, би трябвало да кажа, мъчеха се да заспят алау, някой на леглата, някой на масите, а трети под масите. Един от тях беше заспал и хъркаше като хипопотама алау, хипопотам, който от простуда е прегракнал. останалите 59 стояха седнали и го замеряха с обувките си. Но откъде идваше хъркането, не можеше да се определи. От кой точно криват в това тъмно, зловонно помещение се носеше то, никой не можеше да каже. В един момент простенваше сякаш от бакборда, а в следващия миг прогърмяваше от към щирборда. Така че всеки, който успееше да докопа някоя обувка, я запокитваше на посоки, като мълчаливо молеше провидението да я насочи правилно и тя да улучи желаната цел. Минута-две погледах тази невероятна сцена, после се оттеглих отново на палубата, седнах върху едно навито на кълбовъже и заспах. След време ме събуди един моряк, който искаше да вземе въжето и да го запрати по главата на някакъв човечец, който не правеше никому нищо, просто си стоеше на кея на Остенде. Събота, пристигане в Остенде, алоу, кафе с кифли, ау -ау, трудността да накараш френските келнери да разберат немски, алоу, преимуществото да притежаваш, съвест... Която не се буди много рано, ало, низостта тържествува, ау -ау, честността вън. Ало, типичен английски скандал. Не бях съвсем точен, като казах, че съм се събудил в остенде. Не се събудих напълно, а само наполовина. Истински се събудих едва след обед. През целия път се те остенде до кион две трети от съществото ми спа, а една трета стоя полубудна. В Остенде обаче се разсъних достатъчно, за да разбера, че сме пристигнали някъде, че трябва да намеря багажа си и, бъл, и да свърша още някоя и друга работа. Като допълнение към всичко това някъде в съзнанието ми се рееше странният и смътен инстинкт, че се намирам в близост с нещо за ядене и пиене. Този инстинкт никога не ме е лъгал и сега ме подтикна към действие. Слязох бързо в салона и там намерих ба. Той ми се извини, че ме е оставил сам през цялата нощ. Напразно се безпокоеше. Нито за миг не бях тъгувал за него. Дори единствената жена, която обичах да се беше намирала на кораба през тази нощ, щях да мълча като пън и да оставя да я забавлява всеки друг, който пожелаше. Ба ми обясни, че срещнал някакъв свой приятел и двамата се разговорили надълго и на широко. Този разговор, изглежда, доста го бе уморил. В салона видях също и приказливия ни спътник от влака и неговия приятел. Нещастникът Алло, имам предвид приятеля Алао, от снажен и здрав мъж се бе превърнал в истинска развалина. Само морската болест, дори в най-тежката си форма, едва ли би могла да причини такава промяна във външността му, след като само преди 6 часа той се беше качил във влака на гара Виктория Здрав и Бодър. Бъбривецът обаче изглеждаше свеж и весел и так му разправяше историята на някаква крава. Занесохме пътните си чанти в митницата и ги отворихме, а аз седнах върху моята и моментално заспах. Събудих се от това, че някакъв човек, когато в първия момент взех за Фелдмаршал и по силата на навика Алао, някога бях доброволец Алао, поздравих по военному, му, стоеше наведен над мен и сочеше мелодраматично чантата ми. Аз го на най-цветист немски, че нямам какво да декларирам. Той явно не ме разбра, което ми се стори много странно, измъкна чантата из-под мен и ме остави да седя на пода. Аз обаче бях прекалено сънен, за да се възмутя. След като прегледаха багажа ни, отидохме в бюфета. Интуицията ми не ме беше излъгала. Там намерихме топло кафе, кифли и масло. Поръчах две кафета с мляко, хляб и масло. Направих поръчката на най-чистия немски език, който знаех, но тъй като никой не ме разбра, отидох и сам си взех нещата. Този метод спестява много недоразумения. Мик след това хората веднага разбират какво точно си искал да кажеш. Ба ме посъветва, докато сме в Белгия, да говоря повече френски и по-малко немски ало. Така имало по-голяма вероятност да ме разберат, защото в тази страна всеки говорил френски и само малцина знае ли немски. А хем на теб ще ти бъде по-лесно, хем няма да тормозиш хората, ало, обясни ми той, ало, дръж френски е колкото можеш по-дълго. С него ще се оправиш много по-добре. Тук там можеш да срещнеш умни и интелигентни хора, които до някъде ще разберат твоя френски, но никое човешко същество, освен може би някой четец на мисли, няма да успее да прозре какво точно казваш на немски. Алло, ама ние в Белгия ли сме? Ало, попитах аз сънливо алло, мислех, че сме в Германия. Истина ти казвам, не знаех хало после, като видях... Че е безсмислено да го заблуждавам повече. Добавих в порив на откровение. Ало, аз изобщо не знам къде сме. Ало, знам, че не знаеш ало, ядосано отвърна той алао, всеки, който те види, ще разбере, че не знаеш. Крайно време е да се разбудиш. В остен дай чакахме един час, докато композираха влакани. За кяом имаше само един вагон, а в него искаха да пътуват четирима души повече, отколкото той побираше. Но ние с не знаехме това и не бързахме да си запазим места. Допихме си бавно кафето и полека-лека отидохме до вагона, а резултатът от нашата бавност беше този, че когато отворихме вратата, всички места бяха вече заети. На едно място имаше чанта, на друго пътническо одеяло, трето беше заето с чадъри така нататък и така нататък. В купето нямаше жива душа, но и места нямаше... Съществува един неписан закон сред пътниците, според който, ако си сложиш багажа на едно място, запазваш това място до момента, до който само тидеш и седнеш на него. Чудесен закон, напълно справедлив закон, закон, който, ако се намирах в нормално състояние, бих подкрепял с всички сили. Но в три часа сутринта, и то не в каква да е сутрин, а в студена, нравственото чувство на човека е дълбоко заспало. Съвестта се събужда едва към 8-9 часа ау т.е. тоест едва след закуска. В 3 часа сутринта той е способен да извърши такива неща, от които в 3 часа след обед душата му ще се погнуси. При нормални обстоятелства нямаше и да помисля да премести чантата на някого и да си присвоя мястото му, както и някой от древните синове на Израил не би се решил да премести граничния камък на своя съсед. Но по това време на денонощието доброто начало у мен е спеше. Често съм чел как това добро начало у човека внезапно се разбужда. Това обикновено става с помощта на някой латерна джия или на някое малко дете. Готов съм да се обзаложа детето ау, ау стига да му се даде възможност, ау, -ау е способно да разбуди когато и да е на този свят С изключение на съвсем глухите и на унези, които са умрели преди повече от 24 часа ако около гарата на Остен Делнази сутрин се навърташе някой латерна джия или някое дете, нещата щяха да се развият съвсем другое, че престъплението ни щеше да бъде предотвратено. Так му посред злодейската ни постъпка латерна джията щеше да засвири или детето да запее и ни избъщяхме да избухнем в сълзи, да изтичаме от вагона и прегърнати на перона, да плачем до идването на следващия влак. Но тъй като нямаше нито латерна джия, нито дете, ние се огледахме внимателно наоколо да не би някой да ни наблюдава, вмъкнахме се бързешком във вагона и като разбутахме чуждия багаж, за да си направим място, седнахме и си придадохме най-невинен и непринуден израз на лицата. Бък каза, че най-добре ще е, като дойдат хората, да се престорим, че спим мъртвешки сън или че сме много глупави и нищо не разбираме. Отвърнах му. Че що се отнася до мен, струва ми се, бих могъл да създам желаното впечатление, без изобщо да става нужда да прибягвам до каквато и да било измама, и се нагласих удобно за спане. Няколко секунди след това във вагона се качи някакъв човек. Той също си направи място сред багажа и седна. Ало, боя се, че това място е заето, сар ало, рече ба, като се съвзе от изумлението си пред нахалството на този човек Ало. Впрочем всички места във вагона са заети. Алау виждам, но какво мога да сторя Алау, отвърна най-безсрамно негодникът алло, днес трябва да бъда в Кьон, а друг начин да стигна до там, не виждам. Алло, да, но и джентълменът, чието място отнехте, също трябва да отиде там Алау, възнегодувах аз Ау -ау, а той, нещастният, какво да прави? Вие мислите само за себе си? Чувството ми за справедливост започваше да се надига и аз бях крайно възмутен от поведението на този приятел. Две минути преди това, както вече обясних, можех да гледам отнеманото на чуждо място с пълно равнодушие, но сега подобна постъпка ми се струваше скандална. Истината е там, че доброто начало у мен никога не спи много задълго. Остави го на мира и то се пробужда самичко. Бог да ми е на помощ. Аз съм грешен и суетен човек, но сърцето ми е пълно с доброта. Трябва само някой да я извади на бял свят. Натрапникът такмо мо това и направи аз изведнъж прозрях колко е грешно да отнемеш мястото на друг пътник във влака, но не можех да накарам другия да го прозре. Чувствувах, че дължа известна услуга на правдата като обезщетение за оскърблението, което и бях нанесъл преди малко, за това заспорих още по речиво. Цялата ми риторика обаче отиде на пусто. Алло, това място е на някакъв вице-консул. Алло, прекъсна ме на халникът. Ало, доколкото виждам от визитната картичка на чантата му. Него ще го настанят в служебния вагон. Разбрах, че е излишно повече да защищавам свещената кауза на правдата пред човек с подобни възгледи за нещата. Съвестта ми се успокои, облегнах се назад и заспах съня на праведния минути преди тръгването на влака законните собственици на копето се качиха и се стълпиха вътре. Те останаха много изненадани, че намират само пет свободни места, на които трябваше да седнат седем души и започнаха да се карат ожесточено помежду си. Б. аз и натрапникът в другия ъгъл се опитахме да ги успокоим, но страстите така се бяха разбушували, че оставаха глухи за гласа на разума. Всяка комбинация от петима, които евентуално можеха да седнат, обвиняваше другите двама, че се опитвали с изма да завладеят чуждите места и всеки един по-отделно открито обявяваше останалите шестима залъжци. Подразни ме най-много това, дето се караха на английски. Всеки от тях си имаше свой език алоо, четиримата белгийци, двамата французи и германецът алоо, но никой друг език не им се виждаше тъй подходящ да се обиждат както английският. Като видяха, че няма никакви изгледи да се споразумеят помежду си, те се обърнаха към нас. Ние без колебание се произнесохме в полза на петимата най-слаби, които, смятайки очевидно въпроса за окончателно решен, седнаха и казаха на другите двама да се махат. Двамата дебели обаче Алао, германецът и единият от белгийците Алао, явно възнамеряваха да успорят решението и повикаха началника на влака. Но началникът на влака не изчака да чуе какво имат да му кажат, а взе направо да ги ругае, че изобщо са се качили във вагона. Каза им да се засрамят от себе си, задето са нахълтали в купе и без това вече препълнено и са създали главоболие на пътниците, които преди тях са били там. За да им обясни всичко това, той също прибягна до английския, а те слязоха на перона и го нахокаха пак на английски. Английският език, изглежда, е много популярен за къв сред чужденците. Предполагам, че го намират много изразителен. Ние наблюдавахме групата от Прозореца. Беше ни забавно и любопитно. Так посред разправията на сцената се появи един нощен полицай. Всеки човек в униформа винаги поддържа друг човек в униформа, независимо за какво е караницата и кой е крив и кой прав, о -о -о, това не го интересува. Съществува едно определено схващане сред униформените среди алао, че униформата никога не греши. И ако кратците носеха униформа, на полицията щяха да и наредят да им помага с всички сили и да арестува всеки стопанин, който би се опитал да им попречи да осъществият плановете си. Полицаят взе да помага на началника на гарата да ругае двамата пълни пасажери, като сам ги ругаеше алао, и то пак на английски. Познанията му в този език в никакъв случай не можеха да се нарекат добри и човекът навярно беше в състояние да изрази чувствата си много по-богато и по-свободно на френски или на фламандски, но нямаше това за цел. Неговият стремеж, както стремежът на всеки чужденец, беше да стане един усъвършенствован английски говорещ къвгаджия и случаят беше чудесно упражнение за него. После от митницата излезе някакъв чиновник и се присъедини към Вавилонското стълпотворение. Той застана на страната на пътниците и взе да ругае началника на гарата и полицая и ги ругаеше на английски. Ба отбеляза колко е приятно тук, в чуждата страна, далеч от родните ни брегове, да попаднем на такова чисто английско скандалче като това. Саботало, продължение. Човек с фамилия Алау, съвременен влак Алау, оскърбление на Елин Англичанин Алау, сам в Европа Алау, трудността да накараш германските келнери да разберат скандинавски Алау, опасността да знаеш твърде много азици Алау, изморително, пътуване Алау, здравей, келн. В купето ни имаше един много добре осведомен бългият и той ни разказваше по нещо интересно почти за всеки град, през който минавахме. Сигурен съм. Че ако можех да се удържа Будин, за да го слушам и да запомням онова, което казваше, без да го бъркам с други неща, щях да науча много за областта между Остенда и Кьон. Този човек имаше роднини почти във всеки град. Допускам, че са съществували и съществуват и сега такива големи и многочислени фамилии, но за такава безчетна като неговата никога не бях чувал. Те очевидно бяха разсаждани предумишлено и сега населяваха цялата страна. Всеки път, като се събудех, долавях някаква откъслечна забележка като тази. Алло, Брюша, ало, от тази страна може да се види часовниковата кола, Всяки всеки час изсвирва по една полка от Хайден. Леля ми живее тук. Ганта, ало, от Елдювил, някои твърдят, че е най-хубавият образец на готическа архитектура в Европа. Тук живее майка ми. Бихте могли да видите къщата, ако не е тази църква. Току-що отминахме Алост, ало, главният поминак е хмелът. Някога тук живееше дядо ми. Вече не е между живите. Това е кралският замък, ало, точно от тази страна. Сестра ми е омъжена за един човек, който живее тук, ало. искам да кажа, в Лекен, не в двореца. Това е куполът на съдебната палата Алоу, наричат Брюксел Малкия Париж, но аз го предпочитам пред Париж, не е толкова многолюден. Аз самият живея в Брюксел. Ловен Алоу, тук се намира статуята на Ван Девайер, революционер от 1830. Майката на моята жена живее в Ловен. Тя настоява да дойдем да живеем тук. Казва, че в Брюксел сме били много далеч от нея, но аз не мисля така. Лиешалал, виждате ли цитаделата. Имам няколко братовчеди в Лиешало. само че втори, повечето от първите ми братовчеди живеят в Местрихт. И тъй нататък през целия път до Кьон. Струва ми се, че не минахме през нито един град или село, в което да нямаше ако не повече, поне по един индивид от роднините на този човек. Пътуването ни приличаше по-скоро на посещение на места, където живееше тази фамилия, отколкото на обиколка на Белгия и част от северна Германия. В Остенде се погрижих да заема място с лице към локомотива. Предпочитам да пътувам по посока на движението. Но когато малко по-късно се събудих, открих, че пътувам заднишком. И викнах възмутено. «Ало, кой ме премести тук? Както знаете, аз бях и там». Нямате право да вършите такива неща. С ми обаче ме увериха, че никой не ме е местил, а влакът, като стигнал гант, се обърнал обратно. Страшно се ядосах. Що за подла измама беше това от страна на влака Алао, да тръгне в една посока и по този начин да те подмами да заемеш мястото си или не чие, чуждо място, в зависимост от случая с впечатлението че ще пътуваш в тази посока, а след това да се обърне и да тръгне в друга посока. Дълбоко се съмнявах дали влакът изобщо знае на къде отива. В Брюксел слязохме и си поръчахме кафе и кифли. Не помня на какъв език съм говорил там, във всеки случай никой не ме разбра. Следващия път, когато се събудих алоу, вече бяхме се отдалечили доста от Брюксел, алоу, открих, че отново пътуваме по посока на движението. Локомотивът очевидно за втори път беше променил намерението си и сега теглеше вагоните на другата страна. Това сериозно ме обезпокои. Влакът явно си правеше каквото му скимне. Как да му има доверие човек? Ами ако по някое време реши да тръгне в страни, мина ми презум, че трябва да стана и да проуча как стоят нещата, но докато съм размишлявал по въпроса, съм заспал. В Хербестал ни свалиха от вагона, за да проверят багажа ни за Германия, но аз бях толкова сънен, че с замъгленото си съзнание реших, че пътуваме из Турция и ни нападат разбойници. Когато ми казаха да си отворя чантата, аз извиках за нищо на света и им обърнах внимание, че съм англичанин, за това да внимават. Казах им още на часа да си избият от главата всякаква мисъл за откуп, освен ако са съгласни на чек. Тъй като семейството ми по принцип не плаща в брой за нищо, ау, ау особено пък за откуп на роднини. Те обаче не обърнаха внимание на предупреждението ми, ами ми задърпаха пътната чанта Опитах се да им окажа съпротива, но те ми надвиха и аз отново заспах. Когато се събудих, открих, че съм в бюфета. Как бях отишъл там, не помня. Инстинктът трябва да ме е ръководил, докато съм спял. Заръчах обичайното кафе с кифли. Вече бях претъпкан от кафе и кифли в главата ми се беше втълпила мисълта, че съм в Норвегия, затова направих поръчката на завелен скандинавски ало, бях научил няколко думи по време на едно пътуване през фьордите миналото лято. Келнерът естествено не ме разбра, но аз толкова съм свикнал да виждам как чужденците се объркват, когато им заговориш на техния език, че го оправдах. Още повече желаните от мен продукти в случая бяха под ръка и необходимостта да се разберем с доми, ставаше въпрос от второстепенно значение. Взех както обикновено две чаши кафе алао, една за бъ и една за мен ава, и докато ги носех към масата, се огледах за приятеля си. Не го виждах никъде. Какво ли беше станало с него? Доколкото си спомнях, не го бях виждал от часове. Не знаех нито къде съм, нито какво правя. Смътно си спомнях, че двамата бяхме тръгнали, алау, но дали вчера или преди 6 месеца, това не можех да кажа, дори да ме обесеха, с намерението, ако не се лъжех, да отидем някъде и да видим нещо. Сега вече бяхме в чужбина, алау, някъде в Норвегия, според мен, но защо бях решил, че сме именно в Норвегия, и до ден днешен не ми е понятно. И ето, че го бях изгубил. И как, за Бога, щяхме да се намерим един друг отново? В съзнанието ми изплува ужасна картина, ао, двамата с бъброди му безумели нагоре-надолу из Европа, може би с години, и на бе търсим. Търгателната история на Евангелина оживя пред очите ми с ужасяваща яркост. Нещо трябваше да се направи, и то незабавно. На всяка цена трябваше да намеря бъ. Окупитих се и повиках на помощ всички скандинавски думи, които знаех. Не беше хубаво от страна на тези хора да се преструват че не разбират собствения си език и така да се отървават от мен. Този път трябваше да ме разберат, тъй като не ставаше въпрос за кафе и кифли, а за нещо много сериозно. Щях да накарам келнера да разбере моя скандинавски дори ако трябваше да му го набия в главата с собствения му кафеник. Хванах го за рамото и на моя скандинавски, който трябва да излучал сърце раздирателно с прочувствения си жар, го попитах дали не е виждал приятеля мялоу. Приятеля миба. Човекът само се опули срещу мен. Аз го разтърсих отчаяно и казах. Алло, мой приятел, алло, голям, едър, висок, алло, той е къде? Вие вижда него къде? Тука? Можех да се изразя единствено по този начин, защото не бях много силен в скандинавската граматика, а познанията ми за спрежението на глаголите се свеждаха все още до сегашното време на инфинитивното наклонение». Пък и в момента съвсем не можех да мисля за изяществото на стила си. Около нас се събра цяла тълпа, привлечена от ужасеното изражение на келнера. Тогава се обърнах към всички общо. Алло, мой приятел Балао, глава, червено ало, обувки, жълто, кафяво, златно ало, пълто, малко квадратчета алло, нос много едро. Той е къде? Не го вижда алло, някой ало, къде? Никой не си помръдна пръста да ми помогне. Само стояха и ме зяпаха. Повторих всичко отново по-високо, в случай, че някой, застанал по-встрани, не ме е чул и го повторих с съвсем друг акцент. Повече от това не можех да им помогна. Те забърбориха възбудено помежду си, после на един от тях, човек е доста по-интелигентна физиономия от останалите, изглежда, му хрумна някаква умна идея, алао, той хукна навън и взе да тиче насам-натам като викаше нещо на висок глас, нещо, в което думата норвежец се повтаряше непрестанно. След няколко секунди отново влезе вътре, очевидно много доволен от себе си, придружен от един добродушен на вид стар джентълмен ауао, -ау, с бяла шапка. Тълпата им направи път да минат, стария джентълмен се доближи до мене, усмихна ми се и се впусна в една дълга и безсъмнено благожелателна реч на скандинавски. За мен обаче тази реч беше напълно непонятна от начало до край и това ясно можеше да се разбере по изразе на лицето ми. Мога да доловя тук, там е по някоя и друга скандинавска дума, ако ги произнася отбавно и отчетливо, и това е всичко. Стария джентълмен ме изгледа с голяма изненада и каза пак на скандинавски, разбира се. Алло, говорите ли норвежки? Аз отвърнах на същия език. Алло, малко, много малко, алло, много. Той изглеждаше не само разочарован, но и възмутен и обясни на тълпата как стои въпросът и тълпата също се възмути. Защо всички така много ми се ядосаха, не можах да си обясня. Има толкова много хора, дето не разбират скандинавски. Смешно беше да ми се сърдят, че аз не разбирам. И все пак аз знаех малко, а други и това не знаят. Попитах стария джентълменка Дерба и нека му призная тази заслуга, той ме разбра. Но освен с това, че ме разбра, той не ми помогна с нищо повече от другите. Защо си бяха направили толкова труд да го доведат, така и не промях. Как щеше да свърши всичко, ако затруднителното положение, в което се намирахте, ме бяха вбесили до крайна степен, бе продължил още малко, не мога да кажа. За щастие в този момент зърнах бъ, който так му влизаше. Едва ли щях да го поздравя по-сърдечно, ако се канех да заема пари от него. «Ало, радвам се, че те виждам отново, Алау, викнах аз, ало, това е толкова хубаво. Помислих, че съм те загубил. Ало, вие сте англичанин. Алау, възкликна стария джентълмен с бялата шапка на съвършен английски, като ме чу да говоря на Б. Ало, да, знае, ало, отвърнах аз, Алау и се гордая с това. Надявам се» че нямате нищо против. Алао ни най-малко, алао, рече той, алао, стига да говорите английски вместо норвежки. Аз самият също съм англичанин, алао, и с тези думи си тръгна, очевидно много озадачен. Когато седнахме, Бами рече, алао ще ти кажа каква е бедата с теб, даже, знаеш прекалено много езици за този континент. Лингвистичните ти способности ще ни погубят, ако не ги сдържаш малко санскритски и халдейски, знаеш ли? Отвърнах, че не знам. Аллау, ами еврейски или китайски? Аллау, нито дума. Алау, сигурен ли си? Алау напълно. От тях знам само точките и запетайките. Алау какво щастие, Алау, въздъхна бъл облегчено, Алау, сигурно щеше да се опиташ да ги пробуташ на някой лековерен, селяк за немски, ако ги знаеше. Пътуването до кьолн през дългите горещи часове на сутринта е досадно и уморително. Копето е задушно. Винаги ми е правило впечатление, че пътниците по влаковете гледат на чистия въздух като на отрова. Те обичат да вдъхват отпадъците от собствените си дихания, затова затварят плътно всички прозорци и вентилатори. Слънцето се строи през стъклото или през пердето и пърли крайниците ни. Главите и телата ни болят. Пръхта и саждите се нанасят вътре, наслояват се под ни и цапат ръцете и лицата ни. Всички дремем, някакво рязко полюшване ни събужда внезапно, после заспиваме отново, облегнати един на друг. Аз се събуждам и откривам, че моят съсед е прислонил глава на рамото ми. Срамота е да го изгоня, ау, -ау изглежда такъв добряк. Но е тежичък. Избутвам го на рамото на човека от другата му страна. И там му е също така добре. Носим се с олюляване и когато влакът изведнъж силно се разклаща, главите ни се сблъскват. Предмети се посипват от мрежите върху нас. Ние се отглеждаме изненадано и отново заспиваме. Чантата ми тупва върху главата на непочтения човек въгъла. Дали това не е възмездие? Той се сепва, извинява ми се и отново потъва в забвение. На мен много ми се спи, за да вдигна чантата. Тя остава да лежи на пода, а непочтение тя използва като подложка за краката си. От време на време поглеждам навън с полузатворени очи към равното, попукано от сушата, голо поле, към малкия ковьор от парчета обработваема земя, засети с царевица, свекло, овес и плодове и наредени едно до друго, едно до друго, всяко като малка градинка, към мрачните каменни къщици. Някъде далеч на хоризонта се появява силуетът на камбанария. После до нея се възправя висок комин, после някакъв безпорядък от покриви, които най-накрая се разделят на къщи, фабрики, улици и ние доближаваме спящия град. Хора отварят вратата на вагона, вглеждат се в нас, но очевидно не ни харесват особено и бързо я затръшват, а ние заспиваме отново. Докато влакът продължава да се носи с грохот, Полето започва да се разбужда. Груби селски каруци, запретнат изволове, а понякога изкрави, търпеливо ни изчакват да прекосим дългите прави пътища, прострели се смили надалеч през равнината. Селяни с тежка стъпка се отправят към нивите на работа. Над селата и стопанствата се виедим. Пътници чакат на попътните спирки. Към обед... Като поглеждаме навън, виждаме две малки островърхи коли, възправени една до друга към небето. Приличат си като близнаци и колкото по ги наближаваме, стават все по-големи. Описвам ги на Б, а той казва, че това са към банариите на Кьолнската катедрала. Всички започваме да се прозяваме и протягаме и да прибираме чантите и чадърите си. Половината от събота, 24 и една част от неделя, 25-ти. Трудността да поддържам дневник ау, -ау голямо ми е, ау, -ау немското легло, ау, ау, кое е необичайното в него, ау, ау, навици и обноски на немската армия, ау, -ау основният недостатък на Блаалау, кьолнската катедрала, ау, ау, мисли без думи, ау -ау, странен обичай. Дневникът ми става все по-объркан. Причината за това е, че не живея тъй, както би трябвало да живее човек, който си води дневник. Ви трябвало, например, да седна на бюрото си в 11 часа вечерта и да запиша всичко, което ми се е случило през деня. Но в 11 часа вечерта аз съм точно посредата на дълго пътуване влак или току-що съм станал от сън, или так му се готвя да легна да поспя няколко часа. Наистина лягаме си по най-необичайно време, щом ни попадне легло и имаме няколко свободни минути. Днес, например, успяхме да поспим чак след обеда и сега закусваме, не съм много сигурен дали сме вчера или утре и изобщо кой ден сме. Ето защо няма и да се опитвам да водя този дневник по общоприятие начин, а ще записвам по няколко реда, когато ми остане половин час, в който нямам какво друго да правя. Първата ни работа в Кьон беше да се измием в Рейн, не бяхме се мили, откакто напуснахме чистите си домове в Англия. Отначало възнамерявахме да се измием в хотела, но като видяхме легена, водата и пешкира, които ни бяха оставили в стаята, решихме, че няма смисъл да си губим времето да си играем с тях. Същото би било Херкулес да се опита да изчисти гиявите обори с спринцовка. Извикахме камериерката и обяснихме, че искаме да се измием, а не да надуваме сапунени мехури. Не биха ли могли да ни дадат по-голям леген? Повече вода и по-големи пешкири. Камериерката строга дама към пет те смяташе, че хотелското сдружение в комне два ли би могло да ни помогне с нещо и според нея реката била това, което всъщност ни трябвало. Помислих, че старата жена се шегува, но ба не, като ни посъветвала да отидем да се измием на реката, тя имала предвид капалните на брега. Аз се съгласих. Наистина Рейн може би щеше да отговори на изискванията. По това време в него трябваше да има предостатъчно вода след обилните пролетни дъждове. Като го видях, останах доволен и казах на Ала, това напълно си го бива, приятелю, ето какво всъщност ни трябваше. Както виждам, в тази река има достатъчно вода, за да бъдем отново чисти днес след обед. Бях слушал много хвалебствия за Рейн и съм доволен, че можах и аз да добавя нещо добро за него». Никога друг път не се бях освежавал така. По-късно обаче съжалих, че се бяхме изкъпали в Рейн. Чух някои приятели, които след нас пътуваха из Германия, да казват, че с това сме похъбили реката за до края на сезона. Не става въпрос за търговския транспорт, но туризмът бил напълно провален. Туристическите групи, които обикновено пътували по Рейн с параход тази година, но щом зърнели реката, решавали да продължат злак. Параходните агенти на празно се мъчили да ги убедят, че Рейн е винаги така мътен, поради пръста, която събира по пътя си през планините. Но туристите отказвали да приемат това обяснение и казвали. Алауда, планините могат да причинят до известна степен това, признаваме, но не изцяло. Знаем какъв е Рейн обикновено, мътен и понякога доста противен и все пак поносим, но това лято той е такъв че ние бихме предпочели да не пътуваме по него. Ще изчакаме пролетните дъждове и дощата година и тогава. След като се изкъпахме, решихме да си легнем. За ние англичанин, свикнал през целия си живот нощ след нощ да си ляга в старото си и най-банално легло, има нещо особено възбуждащо в това, да се опита да спи в немско легло. Отначало той не знае, че това е легло. Чисто и просто си мисли, че някой е обиколил стаята, събрал е всички възглавнички и други подобни на тях предмети, които е успял да намери и ги е натрупал в едно дървено корито, готови за пренасене. Той позвънява на камериерката и обяснява, че му е посочила погрешна стая. Той искал спалня. «Ало, но това е спалня!» «Ало», възкликва камериерката. «Ало, е къде е леглото?» «Ало», пита той. «Ало, ето го!» «Ало», казва тя» като посочва коритото, в което стоят натрупани всички възглавнички и покривчици. «Алоу, това ли? Алоу», извиква той Алоу, че как ще спя в него. Камериерката не знае как би могъл да спи в него, защото никога не е присъствувала, когато някой мъж си е лягал и затова не е сигурна какво точно се прави, но предполага, че трябва да легне по гръб и да си затвори очите. «Алоу, но той късло Алоу», възразява англичанинът. Камериерката смята, че ще може да се смести, ако си посвие краката. Той разбира, че е излишно да спори повече и се примирява. «Ало, добре тогава, хайде по-бързо го оправяйте!» А тя казва. «Ало, то е управено. Той се обръща и поглежда я момичето. Дали не използва обстоятелството, че е самотен чужденец, далече от роднини и приятели, за да се подиграва с него?» Приближава се до това, което тя нарича легло, грабва най-горната турба и като я вдига високо, пита. Алло, в такъв случай може би ще ми обясните какво е това. Алло, това ли? Алло, изумява се момичето. Алло, това е дюшекът. Англичанинът е малко смутен от неочаквания отговор. Алло, алло, успява да изрече той алло, о, дюшекът, така ли? Аз пък мислех, че е игленик. Добре, да приемем... Че това е дюшекът, тогава какво търси тук над всичко отгоре? Вие си мислите, че понеже съм ерген, не разбирам нищо от дюшеци? Алау там мое мястото, Ала, ау, ау отвръща невъзмутимо към ериерката. къде? Най-отгоре ли? Ау, ау да, сър. Ау, ау в такъв случай къде са завивките? Ала отдолу, сър. Ала, слушайте, мило момиче, или вие не ме разбирате, или аз не ви разбирам вас, във всеки случай е едно от двете. Свикнал съм обикновено да лягам на дюшека и да се завивам с завивките и затова сега нямам никакво намерение да лягам върху завивките и да се завивам с дюшека. Това съвсем не е комичен балет, както знаете. Момичето го уверява, че няма никаква грешка, че това легло е направено така. Както се правят всички легла в Германия, и че ще е най-добре да се примири и да се опита да легне в него, а ако продължава да недоволствува, тогава да легне да спи на пода. Той е много изненаден. Според него такова легло човек би могъл да си направи, когато се върне късно вечер след пиянство. Но решава, че няма смисъл повече да обсъжда въпроса с момичето. «Ало, ой, добре, ало, казва той, ало, донесете ми възглавница и ще опитам». Камериерката му обяснява, че на кревата вече има две възглавници и посочва две плоски, четвъртити, около метър големи възглавници, сложени една върху друга в единия край на цялата бъркотия. Ало, тези ли? Ало, изкрещява изнемощелият пътник и желанието му да си легне започва да се изпарява. Ало, това не са никакви възглавници. Искам нещо, на което да мога да си сложа главата, а не да си опирам гърба. Само не се мъчете да ме убеждавате, че трябва да спя върху тези отвратителни дъски. Но момичето иска да го убеди именно в това и му дава да разбере, че има и друга работа да върши, освен да стои и да приказва празни приказки с него. Алло, да, да, само ми покажете как да започна алло, моли я той, алло, от коя страна да се кача в него и няма да ви задържам повече. Останалото ще се помъча да разгадая сам. Тя му обяснява как става този фокус и си отива, а той се съблича и пропълзява вътре. Възглавниците му сдават голямо главоболие. Не знае дали са направени, за да седне върху тях или просто да се облегне. И докато се опитва да заеме то едното положение, то другото, така силно си удря главата в горната табла на леглото, че неволно изохква и се спуска бързо към долния край. Там пък десетте му пръста едва не се забиват в долната табла. Човек от нищо не се вбесява така, както когато го ударят през пръстите на краката, особено ако е убеден, че не го е заслужил. При този удар гличанинът извиква дявол да го вземе и конвулсивно свива крака, а в това време коленете му се удрят адски в страничната дъска на леглото. Немското легло, запомнете, се прави в формата на плитък отворен съндък и по този начин лежащата вътре жертва от всякъде е обградена от солидни дъски с остри ръбове. Не зная точно какъв вид дърво употребяват, но е невероятно твърдо и издава странен музикален звук, когато го удариш здраво с кост. След това за миг той остава да лежи неподвижен, чудейки се откъде ли ще последва нов удар. Като вижда... Че известно време нищо не става, той започва да си възвръща увереността и се осмелява леко да опита с крак и да прецени положението. Отгоре е за вид само с едно много тъничко одеяло и чершав едва не замръзва от студ. Дюшекът е доста топъл наистина, но не стига. Като го придърпа към брадата си, краката му се вкоченяват. Избутали го надолу към краката, по горната част на тялото му запълзяват тръпки. Опитва се да се свие на кълбо, така че целият да може да се пъхне под завивката, но и това не помага, все нещичко остава непокрито. Минава му през ум колко удобно биха се чувствали в това легло човекът змия и чудото без кости и го обзема безкрайно съжаление, че не е учил за акробат. Да може само да си усучи краката около шията и да пъхне главата си под мишницата, всичко ще бъде съвсем другояче. Но тъй като никога не се е учил на такива полезни номера като тези, не му остава нищо друго, освен да лежи примирено по гръб и да се топли на части. Глупава е от негова страна при всичките тези страдания да позволява на чувството си за естетика да го измъчва, но както си лежи по гръб, без да иска, свежда очи надолу и остава ужасен от гледката, която представлява издотият дюшек. Проснат върху корема му, го прави да изглежда на човек, страдащ от някакъв чудовище но тук, или пък на някаква огромна жаба, която се е обърнала по гръб и не знае как да се изправи отново на кръка. И като че ли не стига всичко това, ами една допълнителна неприятност не му дава мира и трябва да се справя и с нея. Всеки път, щом помръдне някой от крайниците си или поеме по-дълбоко дъх, дюшекът който е целият само от пухтупвена пода. А да се пресегнеш от немското легло на лиги правят като сендъци, за да вземеш нещо, което е паднало на пода, е направо невъзможно. Налага се да станеш и да се измъкнеш от него, а при всяко измъкване и вмъкване си охлузваш пищялите до кръв в страничната дъска. Нещастникът, след като се подлага приблизително 10 пъти на това изпитание, стига до извода че истинска лудост от негова страна, ау, -ау един крайно несръчен аматьор в тази работа, ау, ау да си въобразява, че би могъл да се справи с такова сложно и вероломно нещо като немското легло, в което и най-големият познавач на тези легла може да легне да спи само след като приложи всичките си познания и опитност, Затова, измъчен, изскача от него и си ляга на пода. Във всеки случай аз поне точно така направих. Б, който е свикнал с немските легла, се преви на две и заспа без всякакви затруднения. Спахме два часа, после станахме и отидохме отново на гарата, за да вечеряме. Бюфетите по гарите в германските градове се посещават повече от местните жители, отколкото от преминаващите през града пътници. Това всъщност не са бюфети, а ресторанти. И бюфетът на кьолнската гара беше препълнен с кьолнисти. Имаше представители на всички съсловия, но най-много бяха военните. Военни от всякакъв вид счин, с чин, безчин, редовни, запасни, пълни военни, слаби военни, стари военни и млади военни. Четирима млади войници седяха срещу нас и пиеха бира. Не бях виждал до тогава толкова млади войници. Изглеждаха 12 годишни, а може да са били и на 13, но по лицата им беше изписана такава воинственост – Сякаш всеки момент бяха готови да штурмуват някоя батарея, ако им се заповядаше. Те си стояха спокойно, надигаха и сваляха огромните халби и обсъждаха някакви военни въпроси. От време на време се изправяха на крака, за да отдадат тържествено чест на някой минаващ. Край тях офицери да приемат от своя страна пак така тържествено тържествения му поздрав. Въз всеки случай голямо отдаване на чест падна. Един почти непрекъснат поток от офицери влизаше и минаваше през залата и всеки път, щом някой офицер се появеше на прага, всички военни лапачи и пиячи скачаха, отдаваха чест и оставаха като вкаменени, докато той не отминеше. Особено ми стана жал за един млад войник до нас, който напразно се мъчеше да си изяде супата. Всеки път, щом поднесеше лъжицата към устата си, на хоризонта неизменно се появяваше някой офицер и войникът забравяше и лъжицата, и супата, и всичко изкачаше като пружина. Нещастникът изобщо не се сети да се смъкне под масата и там да довърши вечерята си. Между вечерята и тръгването на влака имахме половин час свободен и бъд предложи да посетим катедралата. Това е слабостта на моя приятела, ооо, черквите. С голяма трудност успявам да го накарам да отмине някоя черковна врата. Вървим си по улицата под ръка и водим най-сериозен и целенасочен разговор, когато изведнъж забелязвам, че бъд е станал мълчалив и разсеян. Веднага разбирам какво му е ау -ау, видял е някоя черква. Правя се, че не съм забелязал промяната в него и полагам усилия да го накарам да побърза, но той се тътри все по-бавно, докато най-после съвсем спира. Алоу, хайде! Хайде, ау -ау, казвам му аз ао, ела на себе си, бъди мъж. Не мисли повече за нея. Забрави я, не я и да вземе връх над тебе. След миг ще завием задъгъл и ти вече няма да я виждаш. Дай ми ръка и да тичаме. Ба прави няколко колебливи крачки напред заедно с мен и после отново спира. Ао, няма смисъл, приятелю ауао, -ау, казва той с такава посърнала и пълна с печал усмивка че човек може само да го съжалява, о, о, той по-силно от мен. Толкова дълго съм давал воля на това чувство, че сега вече е късно да се поправя. Ти върви и пини някъде нещо, аз ще дойда след няколко минути. Не се тревожи за мен, няма смисъл. И той тръгва обратно с несигурни стъпки, аз се отправям замислено към най-близкото кафене, където над чашка абсент или коняк благодаря на провидението, че още в най-ранна възраст съм се научил да възпирам влечението си към черквите и не съм станал такъв жалък нещастник като Ба. След малко той влиза в кафенето и сяда до мен с някакъв необоздан и трескав възторг в очите и под маската на неестествена веселост иска да скрие чувството си за вина. Ало, покривката на ултара беше великолепна. Алао, шепне ми той с одушевление, което ме кара да изпитвам още повече жал към него, тъй като разбирам. Че няма надежда да се излекува, Ау -ау, В Северната крипта има един ковчег, алау, приказка. Не съм виждал друг такъв саркофаг през живота си. В момента не казвам нищо, безсмислено е. Но вечерта, когато се готвим да си лягаме и всичко наоколо е притихнало ава, доколкото може да притихне един хотел, в който неспирно пристигат пътници с тежки куфари и все имат някакви неприятности с тях. Алао, аз започвам да го разобеждавам и да го мъмря кротко. Но за да не остане с впечатлението, че чете проповеди, прибягвам до хитрост. Ала, къде ще ни стигне времето, Алау. Казвам аз Алло, да обиколим всички интересни места, когато искаме да видим всички кафенета, театри, музик бирари и танцувални салони, ако ти пропиляваш така безразборно половината ден да се шляеш по черкви и катедрали. Той е дълбоко разстроен от думите ми и обещава да се откаже. Заклева се с сълзи на очи, че никога вече няма да прекрачи черковен прак. Но на следващата сутрин, когато изкушението го завладее отново, всичките му добри намерения отиват по дяволите и той пак е в плен на слабостта си. Във всеки случай човек не бива да му се сърди, защото той наистина се мъчи да се освободи от това робство, но просто самата миризма на църквите и го привлича, че не може да устои. Тогава още не знаех че тази негова страст е така силна, затова не възразих на предложението му да посетим Киолнската катедрала и съответно се отправихме нататък. Бъбеше ходил и преди знаеше всичко за нея. Каза ми, че била започната да се строи в средата на 13 то столетие, но я довършили едва преди 10 години. Струва ми се, че строителят доста се е позабавил. Бъка за също, че двете коли били най-високите черковни коли в света. Аз отрекох изцяло това негово твърдение и допълних, че кулите нищо не струват. Той се горещо да ги защищава, като каза, че те са по-високи от която и да било сграда в Европа с изключение на Айфеловата кула. Алло, хайде, хайде алло, рекох аз, «Ало, има толкова по-високи сгради от тях в Европа, да не говорим за Азия и Америка. Нямах право да изказвам подобно мнение, защото всъщност не знам нищо по този въпрос. Исках просто да я досам бъ, но той алоо, сякаш беше лично заинтересован от сградата алоо, с такъв жар се впусна в подробности за красотата и достоинствата й, все едно, че беше акционер, който се опитва да я продаде. Алоо, колите й са 512 стъпки високи алоо, каза той. А аз отвърнах. Алоо, глупости. Някой те е харзунал, като е видял, че си чужденец. Той много се я на това и каза може да ми покаже данните в пътеводителя. Алло, пътеводителя! Алло, извиках аз презрително, алло, ти още малко ще започнеш да вярваш и на вестници. Тогава бъм ме попита възмутено според мен в такъв случай колко са високи кулите. Аз ги оглеждах критично няколко минути и след това казах, че според мен те не надминават 510 стъпки и то от външната страна. На това нещо бъве, вече много ми се ядоса и ние влязохме в катедралата мълчаливи. Какво толкова може да се каже за една катедрала? Освен за окото на професионалния турист, катедралите си приличат сущ една на друга. Според мен красотата им не се крие нито в стенописите и скулптурите, на които те дават подслон, нито в костите и разните там антикварни предмети, намерени в избите им, но в самите тя в пространността им и в дълбоката им тишина. Над малките домове, над шумните гъмжащи от хора улиците се издигат като някаква нежна мелодия, поглъщаща в кристалните си звуци дисонантното дрънчене. И колко хубаво е да можеш да поспреш в тези сгради, където едва доловимо се чува отгласът на мирския шум, където градската врява не може да проникне ау, ау и ако досадните дидовете оставят на мира Алау, да се отдадеш за миг на размишления. Краят на събота, 24-та и началото на неделя, 25-алау, продължение, Рейн, алау, как се пише история, алау, сгушените селца, алау, немският кондуктор, алау, страстта му към билети, алау, където отидем, носим утеха и радост, развеселяваме тъжните, разсмиваме плачещите, алау, билети, моля, алау. Перипетиите с търсенето ау -ау, обикновена грешка ало, акробатическите упражнения на кондуктора Ао, малка шега на железопътните власти ало, защо трябва да мислим за страданията на другите. Върнахме се на гарата точно на време, за да си осигурим удобни места и в 5:10 под пълна пара поехме за Мюнхен. Щяхме да пътуваме 15 часа. Почти през целият път от Бондо Майнц линията върви успоредно с рейни предпогледите ни се разкриваше прекрасната гледка на реката, старинните градчета и селца, стропани около бреговете и обвити в синкава мъгла планински възвишения които в здрача смътно се отразяваха в бързите й води, прорязани от дълбоки пропасти скатове, възправени тържествено към небесата, зашумени канари, надвесени заплашително над мрачните и дълбини, живописни развалини на рицарски замъци, разположени едва ли не на всяка педия по безкрайното крайбрежие, малки, красиви, подобни на изумроди островчета, които осеяват огромното водно пространство». Малко неща на този свят оправдават очакванията ни, особено онези, от които сме очаквали твърде много и за които сме слушали да ни се говори на дълго и на широко. Подготвен предварително от всичко прочетено и чуто, аз наистина очаквах да открия, че не само една прехвалена река и нищо друго. Но останах приятно разочарован. Докато влакът ни носеше през смълчания здрач, който постепенно се сгъстяваше в звездна нощ, пред очите ни се разкриваше изключително красива и дивна панорама. Нямам намерение да ви я описвам, защото за описанието на такава красота е нужно по-блестящо и по-силно перо от моето. Да се заема с подобна задача, би означавало само да ви губя времето, драги читатели, а което е още по-важно, да губя и своето. Да си призная, първоначално не възнамерявах да ви оставя на така лесно. Смятах да ви представя една кратка, но ярка и живописна словесна картина на долината на Рейн от Кьолн до Майнц. Фона исках да скицирам от исторически събития и легенди, свързани с тези местности, а върху него на преден план да обрисувам с ярки цветове съвременния вид на Рейнското крайбрежие, като добавя съответните забележки и обяснения. Ето и някои от бележките, които си бях вземал за целта. Бележки за главата Рейн. Константин Велики често е идвал тук, а също и Агрипа. НБАЛО, да се намери нещо за Агрипа Цезар също е имал нещо общо с Рейн АЛО и майката на Нерон. Към читателя АЛО, краткостта на тези бележки прави на места неясен смисъл им. Последната ми бележка, например, означава, че Цезар и майката на Нерон, двамата поотделно са имали нещо общо с Рейн, а не че Цезар е имал нещо общо с майката на Нерон. Обяснявам всичко това, защото не бих искал да създам някакво погрешно впечатление относно Цезар и тази дама. Скандалните истории са нещо несъвместимо с природата ми. Продължение на бележките ми, убите в началния период на историята са населявали десния бряг на Рейна Лао, а после по някакъв начин се намерили на Левия. Предполага се че обите са някакво племе, но все пак да се провери, тъй като не е изключено да излязат някакви вкаменелости кьол на Лао, люлката на немската култура. Разсъждения върху изкуството и старите майстори. От какви позиции да се пише за това Лао, с нисходителност и търпимост. Те всичките вече са умрели. В Кьолн била умъртвена света Урсула заедно с едина хиляди девойки ау -ау, нейни последователки. Не са били малко да се обрисува убедително и затрогващо въображаемата картина на кръвопролитието. Н. да се открие кой ги е убил, да се спомене нещо за император Максимилиан. Наричат го и Максимилиан Велики. Да се спомене също и за Каро Велики, за него може да се напише много нещо и за франките. Да се съберат подробни данни за франките Алоу, къде са живели и какво е станало с тях, да се обрисуват битките между римляни и готи. Ако не се намерят достатъчно сведения в отворена двойна ъглова скоба, въпросите на Мангнал за отворена двойна ъглова скоба, да се прочете гиблен да се даде картинно описание ау, -ау с коментар ау, ау на борбите между гражданите на кьолни високомерните владици. NBA, ау, ау да се опише с сблъскването им на някой мост на Дрейн, овен ако няма явни доказателства. Че не е имало такова енщо да се вмъкнат и минезингерите, и по-специално Валтер фон дер Фогелвайде, той да пее под стените на някакъв замък, а девойката да умре. Да се спомене Албрехт Дюрер. Критика на неговия стил ау банален и безинтересен. Ако е възможно, да е докаже, че е такъв отворена двойна ръглова скоба колата на плъховете на Рейн затворена двойна ръглова скоба близо до Бинген. Да се опише мястото и да се разкаже легендата, свързана с него, но не много подробно, защото всеки я знае. Историята на братята Борнхофен и замъците Близнаци Штеренберг и Хибенштайн. Двамата братия Конрад и Хайнерих били влюбени в Хилдегарде. Тя била много красива. Хайнерих великодушно се отказал от нея в полза на брат си Конрад и тръгнал на кръстоносен поход. Колрат, след като се двумил една-две години, решил че и той няма да се ожени за нея, а ще я остави на брат си Хайнарих. Той също тръгнал на кръстоносен поход, от който се върнал след няколко години, оженен за една гъркиня. Красивата десето римско, преотстъпвана ту на единия, ту на другия, жертва на прекалено великодушие, най-после се я досала, не бива да я корим, затворила се в една осамотена кола на замъка и години наред не искала да види никого. Храбрият Хаймарихо е върнал от поход и изпаднал в ярост, като научил, че брат му къде се е оженил за красивата десето римско. Но на него дори и тогава не му дошло на ум той да се ожени за красивата десето римско. Благородният стремеш на двамата братия да си отстъпват един на друг любимата Хилдегар да е просто покъртителен. Хаймарих изтеглил меча си и се хвърлил към Конарад да го убие. Но красивата Хилдегарда се хвърлила между двамата и ги помирила, но после, като разбрала, че нито един ият, нито другият имат сериозни намерения, отвратена от цялата история, се оттеглила в манастир. След това пък жената на Конарат, гъркинята, се хвърлила на врата на един друг мъж, а Конарат от своя страна се хвърлил на гърдите на брат си Десето Римско и двамата се заклели във вечна дружба. Да се напише прочувствено о -о -о, все едно че съм седял сред развалините при лунна светлина и съм слушал легендата от устата на самите духове на героите Отворена двойна ръглова скоба Роланд Сек Затворена двойна ръглова скоба Оба близо до Бон Историята на Роланд и Хилдегон Девиш Отворена двойна ръглова скоба Бедекер Затворена двойна ръглова скоба Страница 663 Да не излезе много дълга, защото много прилича на другата Дали да опиша погребението? Отворена двойна лъглова скоба стражевата кула на Рейн затворена двойна лъглова скоба до Андернах. Да се провери дали няма песен за нея. Ако има такава, да се включи. Кобленци Ерен Брайтштайн. Големи укрепени градове. Наричат ги отворена двойна лъглова скоба мълчаливите часови на страната затворена двойна лъглова скоба. Да се вмъкнат размишления за германската армия и за войната изобщо. Няколко думи за Фридрих Велики. Да се прочете нещо за него в историята на Карлайл и да се подберат някои интересни откази Драхенфелс. Да се цитира Байрън, Да се прибавят някои морализаторски размишления за разрушените замъци въобще и да се даде кратко описание на средните векове от собствена гледна точка. Имам още много бележки, но тези са достатъчни, за да получите представа за първоначалния план, който имах в главата си. Не разработих плана си, защото... Като взех да размишлявам върху него, мина ми през ум, че той по-скоро ще заприлича на история на Европа, отколкото на глава от Туристически дневник. Затова реших да не си губя времето с тази работа, докато не се почувства нужда от нова история на Европа, каквато в момента не се чувствува. Освен това, алоу, разсъждавах аз в себе си, алоу, такава една работа би била много подходяща за убиване на скуката при някое. Продължително затворничество. Кой знае дали в бъдеще няма да бъда подложен на принудително бездействие и тогава с радост да се заема с тази важна задача. Ало, такова нещо, ало, казах си аз, ало, трябва да се пази за Хололей или Пентанвил. Пътуването по край бреговете на Рейн, сгъстяващия се мрак сигурно щеше да ми достави голямо удоволствие, ако не ме преследваше мисълта, че на следния ден ще трябва да го опиша в дневника си. Аз му се наслаждавах така, както се наслаждава човек на обед, след който ще трябва да държи реч, или както критик се наслаждава на театрално представление. Минавахме край чудати малки селца, така тясно сгушени между линията и реката, че в тях нямаше място за нито една улица. Къщите бяха долепени една до друга и аз не можех да си представя как човек... Който живее някъде на средата, може да си стигне до дома, без да се покатери по покривите на половината селце. Да, такива бяха тези селца, че ако някоята ще реши да навести зец може да се лута цял ден, да чува гласа му и дори от време на време да го зърва и пак да не може да стигне до него заради това, че не знае откъде и как да мине. А напие ли се човек в такова селце, хичи не бива да се надява, че ще може да се добере до вкъщи. Най-добре е да седне някъде и да чака, докато му се избиста главата. Към едина часа изпихме по една бира в германските влакове, които пътуват на дълги разстояния, винаги можете да получите разхладителни напитки, бира и кафе с кифли, събухме обувките си, пожелахме си лека нощ и се настанихме да спим. Но толкова често идваха да ни искат билетите за проверка, че изобщо не можахме да мигнем. На всеки няколко минути, поне така ми се струваше на мен, макар че в действителност промеждутъците може и да са били по-дълги, едно призрачно лице се появяваше на прозорчето на копето и ни подканваше да си покажем билетите. Когато немският железопътен кондуктор се почувствува самотен и не знае какво да прави, той тръгва да се разхожда из влака и да кара пътниците да си показват билетите, след това се връща ободрен и успокоен в своята кабина. Има хора, които се прехласват пред слънчеви залези и планински възвишения или пред произведенията на старите майстори, но немският железопътен кондуктор не може да открие в света нищо по-прекрасно, нищо по-възвишено от железопътния билет. Почти всички представители на железопътните власти в Германия страдат от тази ненаситна страст към билети. Само да успеят да зърнат на някого билета и вече са щастливи. Тъй като тази тяхна мания ни се стори безобидна, бе аз решихме, когато можем, винаги да им доставяме удоволствие по време на пътуването. Така че, щом видехме някой немец железничай да стои с тъжно и измъчено лице, ние отивахме при него и му показвахме билетите си. А той засияваше тъй, сякаше слънчев лъч го огряваше, веднага забравяше всичките си грижи. Ако нямахме билети в нас, отивахме и купувахме. Един най-обикновен билет трета класа до следващата гара стигаше, за да му светне на човека пред очите. Но имаше случай, когато нещастникът все още оставаше мрачен и очевидно имаше нужда от по-силно ободряващо средство, тогава купувахме билет втора класа отиване и връщане. За пътуването ни до Абера Мергал и обратно всеки от нас носеше по едно фолио с 10-12 билета първа класа, тъй като трябваше да сменяме влака в различни градове и да изминем едно разстояние от около 1000 мили. И един следобед в Мюнхен, когато видях унилия вид на служителя на гардероба и разбрах, че съвсем наскоро е загубила еля предложих на Ба да заведем този нещастен човек в някой тихъгъл и да му покажем всичките билети, които имахме, алоу, 20 или 24 на брой, ау -ау, дори да му ги дадем да ги подържи в ръце и да ги гледа колкото дълго иска. Исках просто да го утеша. Ба обаче не прие предложението ми. Каза. Че дори ако човекът не си загубил ума, а това можеше като нищо да стане, то ще ли сме да му навлечем за на всички железопътни служители в Германия и по този начин ще го направим нещастен за цял живот. Ето защо купихме един билет първа класа отиване и връщане до следващата гара и му го показахме. Трогателно е да видиш как лицето на нещастника просиява, да видиш слабата усмивка да проползява отново по устните, от които толкова дълго време е отсъствувала. Но понякога на човек му се иска железопътните служители в Германия да обоздават тази своя ненаситна страст към билет Ялоу, или поне да я ограничават малко. Дори на най-търпеливия човек му идва до гуша цял ден и цяла нощ да показва билета си, а кондукторите сякаш нарочно търсят най-неподходящия момент ало, так му посредата на дълго и уморително пътуване, за да дойдат до прозорчето на купето и да ти изкрещят. Моля, билети? Уморен си, спити се. Не знаеш къде ти е билетът. Не си съвсем сигурен дали изобщо си имал билет, или ако си имал, дали някой не ти го е взел. При мисълта, че няма да ти трябва с часове, си го прибрал така старателно, че накрая вече не си спомняш къде. Костюмът ти има 11 десет джоба, а пълтото, провесено на закачалката Алао, още пет. Може би е в някой от тези джобове. Ако не е там, тогава по всяка вероятност е в някоя от чантите или в бележника ти, ако изобщо знаеш къде е и той, или може би в портмонето. Започваш да търсиш. Ставаш и се отупваш. После се опипваш целия, като в това време се оглеждаш наоколо, видът на купчината любопитни лица, които те гледат, и човекът в униформа, който те чака с строго вперени в тебе очи, ти внушават за миг мисълта «Ало», както си объркал «Ало», че тази сцена се разиграва в полицейския съд и че ако билетът се намери от теб, вероятно ще те осъдят на 5 години. И упорито започваш да твърдиш, че си невинен. «Ало», казвам ви че не съм го взел И никога не съм виждал билета на този джентълмен. Оставете ме на мира. Аз. Изненадата на спътниците те кара да дойдеш на себе си и ти продължаваш търсенето. Преправяш чантите и изхвърляш всичко едно по едно на пода, като под носа си ругаеш цялата железопътна система на Германия. След това проверяваш в обувките си. Караш всички да станат, за да видиш дали някой не е седнал на него, после коленичиш и пълзиш да го търсиш под седелката. Алло, да не би да си го хвърлил през прозореца заедно с сандвича си. Алло, питате приятелят ти. Алло, глупости. Ти золот ли ме мислиш? Алло, отвръщаш му разярено алло, защо ще направя такова нещо? Когато за 20 път започваш да се опипваш последователно, го откриваш в джоба на жилетката си и следващия половин час седиш и се чудиш как си пропуснал да го намериш предишните 19 пъти. Докато трае тази мъчителна сцена, кондукторът не прави нищо, с което да разсее тревогата и напрежението ти. През цялото време, докато ти си търсиш билета, той изпълнява най-различни глупави фокуси на степалото отвън и по какви ли не начини излага на опасност живота си. Влакът се движи с 30 мили в час, ау, -ау скоростта на експресите в Германия, ау, -ау и изведнъж на среща изскача мост, възседнал напреко линията. Като вижда моста, кондукторът се хваща за прозореца и се накланя навън доколкото може. Ти го поглеждаш, после поглеждаш бързо приближаващия се мост и преценяваш, че сводът ще отреже само главата му, без да засегне друга някоя част от тялото, и е чудиш дали главата ще падне вътре в купето или навън. На 10 см от моста кондукторът се изпъва като струна, долепил се до вагона и циментовия зита лао, когато влакът профучава край него лао, убива една муха, кацнала на горния край на лявото мухо. Му Мостът вече е отминал и влакът се движи по самия край на някаква пропаст, така че, ако пуснеш камък от прозореца, той ще падне на 300 стъпки дълбочина. Кондукторът внезапно се пуска и започва да изпълнява някакъв тефтонски танц на висящото стъпало. Олюлява се напред-назад, без да се държи никъде, и размахва ръце, както правят файтунджиите, когато им е студено. Искаш ли да пътуваш удобно и приятно с железница през Германия, трябва още в самото начало да решиш, че няма да се тревожиш от това дали кондукторът ще се пребие по време на пътуването или не. Оставиш ли съчувствието да те завладее, пътуването вече не е пътуване, а истинско мъчение. В 5 часа сутринта колко свежа, красива и благоуханна е земята в ранното утро. Ленивците които се излежават в леглото до 8-9 часа, не могат дори да си представят каква голяма част от прелестта на деня губят. Само ние, ренобудните, можем истински да се насладим на красотата на природата. Се отказах от по нататъчни опити да заспя и се опътих към туалетната в края на вагона, за да се измия. Но как да се измиеш в това малко местенце? Тък му си натопиш ръцете и част от главата в легена и си напълно безпомощен да се защищаваш, когато стените на стайчката, кранат за вода, сапониерката и разни други такива вероломни предмети, възползвайки се от твоята безпомощност, се надигнат изведнъж и те смушкът, колкото сила имат. Речеш ли да избягаш от тях, тогава по вратата се отваря и те шляпва изотзад. Аз обаче ако не друго, то поне успях да се намокра здравата, затова потърсих пешкир. Но пешкир нямаше. Ето в това вече е шегата. Железопътните власти подмамват пасажера с сапун, вода и леген и когато той целият се накваси, най-безцеремонно му откриват, че няма пешкир. Великолепно чувство за хумор, няма що. Помислях си за носните кърпички в чантата, но за да се добера до тях, трябваше да мина по край купета с дами, а в този си вид бях крайно и е представителен. Така че се обърсах в един вестник, който случайно намерих в джоба си, но иска ви кажа, по-противно нещо от това да се бършеш в вестник, струва ми се, няма. Когато се върнах в купето, събудих ба и го убедих и той да отиде да се измие, и когато дочух от към края на вагона ругътните му и разбрах и той вече е открил липсата псата я пешкир, споменът за моята неволя постепенно се разсея. Колко са прави старите хора, дето казват, че като мислиш за нещастието на другите, забравяш своето. По протежение на 50 мили земята до Мюнх е неравна, за не си струва и да я гледаш. Седиш и само напрягаш очи към хоризонта с нетърпеливото желание да зърнеш някакъв признак за наближаването на града. А градът се крие ниско долу и прави всичко възможно, само и само да остане незабелязан. Откриваш го едва когато почти навлезеш в улиците му. Продължението на събота, търсим закуска, алау, опреснявам своя немски, алау, изкуството на жестовете, алау, схватливостта на прима балерината, алау, представление на английска пантомима в пиренеите, алау, печалните резултати от това представление, алау, немският разговорник, алау. Ограничената му представа за нуждите и желанията на човека Алао, неделя в Мюнхен Алао, Ханси Гретхен Алао, животът на висшите и низши класи Алао, избата забира. В Мюнхен оставихме багажа си на гарата и тръпнахме да търсим закуска. Часът беше едва 8 сутринта естествено нито едно от големите кафенета не беше още отворено, но най-накрая след дълго обикалене открихме един старомоден ресторант градина, от който се носеше приятното ухание на кафе и пържен лук. Влязохме, настанихме се на една от малките масички под дърветата, взехме листата с менюто и повикахме келнера. Аз се заех с поръчката. Явяваше ми се един чудесен случай да проверя познанията си по-немски. Като начало поръчах кафе с кифли. С тази част от задачата си се справих лесно. През последните два дни толкова се бях упражнявал в това, че можех да поръчвам кафе с кифли не само за двама, ами за 40 души. След това потърсих в листата нещо по-вкусно и поръчах зелена селата. С доста голяма усилие успях да убедя келнера, че не искам варено зеле и най-накрая някак си му избих това идиотско хрумване от главата. И понеже все още имах малко немски думи в ума си, поръчах един омлет. Аллоу, кажи му да го направи по пиканте аллоу, рече ба, аллоу, иначе ще ни донесе нещо, пълно с мармелад и шоколаден крем. Нали им знаеш кухнята? Аллоу, да, разбира се аллоу, отвърнах аз аллоу, да. Чакай да помисля. Как беше на немски пикантен? Аллоу, пикантен ли? Аллоу, замисли се ба хеме. хеме? Да, да ме обесят. Ако се сещам, все я бъркам тази дума. Не, не, не мога да се сетя. Аз също не можех да се сетя. Впрочем, никога не съм я знаел. Опитахме се да му обясним на френски. Алау не омелете алфайн сърпс. Омлет с подправки фаре Алао, б. Пере, Тъй като той очевидно не ни разбра, повторихме му го на развелен английски. Кълчехме и преобръщахме нещастната дума пикантен. Пресъздавахме я в такива чудати, в такива жални и нечовешки звуци, че дори сърцето на един дивак би се трогнало от това. Но този суров тефтонец оставаше безчувствен. Тогава опитахме пайтомимата. Пантомимата е за езика това, което е мармеладът, според етикета на буркана, за маслото О -О, един отличен, но не във всички случаи заместител. Възможностите и като интерпретатор обаче са ограничени, поне в обикновения живот. Що се отнася до балета, там чрез пантомимата може да се обясни всичко без изключение. Виждал съм, например, как отрицателният герой с едно единствено ловко движение на левия крак и с известна лека помощ на барабана съобщи на героинята, съкрушителната новина, че жената, която е смятала за своя майка, е само някаква нейна леля по бащина линия. Но, разбира се, трябва да се има предвид, че прима балерината една дама, надарена с изключително високи умствени способности и съобразителност. Тя, например, съвсем точно разбира какво иска да й каже партньора ти, когато се завърти 47 пъти на един крак и след това се изправи на главата си. Докато обикновеният чужденец по всяка вероятност ще го разбере съвсем превратно. Един мой приятел... Като пътувал веднъж през пиренеите, се опитал да изрази своята признателност с помощта на пантомимата. Пристигнал късно една вечер в някакво планинско ханче, стопаните го посрещнали много сърдечно и го нагостили с най-хубавото, което имали. А той бил много гладен и с голямо удоволствие изял вкусната вечеря. Така хубаво се нахранил и стопаните така любезно и сърдечно се отнесли с него че той решил на всяка цена да им изкаже признателността си и да ги накара да разберат колко доволен останал. Но не можел да им обясни всичко това с думи, защото знаел само толкова испански, колкото да си поиска нещо, и то винаги трябвало да внимава да не поиска повече, отколкото трябва. Думи, с които се изразяват чувства и душевни вълнения, не бил научил още. Затова прибягнал до жестове. Изправил се и посочил празната маса, на която преди това била наредена вечерята, след това отворил уста и посочил гърлото си. После потупал тази част от анатомията си, в която, както твърдят учените, отива яденето и се усмихнал. Но трябва веднага да ви обясня, че усмивката на този мой приятел е доста странна. Той самият е с впечатлението че е много очарователна, макар и, както сам признава, с известна от сенка на тъга. Аз ще добавя само, че вкъщи жена му плаши децата с нея, когато не слушат. Стопаните на Хана останали много изненадани от поведението му. Погледнали го смутено, после се отдръпнали встрани и взели да се съвещават шепнешком. Изглежда, че не успях достатъчно ясно да изразя чувствата си към тези простосердечни селения. Вао, си казал моят приятел Ао, трябва да вложа повече. Жар в пантомимата. И той още по-енергично погладил онази част от себе си, за която вече споменаха, Вау, и която. Какъвто съм скромен и благовъзпитан млад човек, за нищо на света не бих нарекал с истинското име, ао, и добавил още 5 см усмивка. Освен това направил и няколко движения, които според него изразявали задоволството му и приятелското му чувство към домакините. Най-после лицата на ханджиите просветнали и те изтичали до някакъв долап и извадили едно малко черно шише. Слава богу, лоу, -ло, зарадвал се приятелят ми, ло -ло, ето че разбраха какво искам да им кажа. Добрите хорица са доволни, че аз съм доволен и сега ще предложат да изпием заедно по една последна чаша вино. Те донесли шишето, напълнили му една винска чаша, поднесли му я и съзнаци знаци му дали да разбере, че трябва да я изпие наведнъж. Аха, ло -ло, казал си моят приятел. Като взел чашата и я вдигнал срещу светлината, намигайки към нея дяволито «Оооо, това трябва да е някаква специална отлежала напитка, типична за областта, която семейството пази само за избрани гости». Из чашата в ръка той произнесел кратка реч, в която пожелал дълъг живот и много внуци на старата двойка, добър съпруг на дъщерята и благоденствие на цялото село. Той знал, че те не могат да го разберат, но смятал, че и жестовете му ще се досетят за смисъла на това, което им казва, и ще доловят какви добросърдечни чувства храни към всички тях. Като свършил с благопожеланията, той сложил ръка на сърцето си, усмихнал се още веднъж и на един дъх изпразнил чашата. Три секунди след това открил, че е погълнал някакво гъсто и лепкаво очистително средство. Домакините погрешно изтълкували пантомимата, която той разиграл, за да им благодари, помислили, че иска да им покаже, че се е отровил или страда от смущения в храносмилането и се постарали да му помогнат, доколкото могат. Но лекарството, което му дали, не било от тези ефтини медицински средства, които загубват действието си половин час след като се поемат от организма, за това било излишно да вечеря отново и той си легнал да спи погладен, Отпаднал, отколкото когато пристигнал в хана. Направих това дълго отклонение, за да докажа как с такова тънко и деликатно нещо като благодарността любителят Пантомимист не би в никакъв случай да се заема. Думата пикантен е не нещо подобно. Двамата с Б едва не си увредихме вътрешностите от усилията да я Пантомимираме. Отихме се като в прегатни добичета цели 5 минути, но мъките ни отидоха на празно, защото от всичко келнерът накрая разбра само, че искаме да играем на домино. И когато вече се чувствах напълно като човек, попаднал в лабиринта на непрогледна пещера, изведнъж подобно слънчев лъч ме озари мисълта, че в джоба си има мангло немски разговорник. Каква глупост от моя страна, Ао, да не се сетя за него по-рано. Ние напрягахме свръхчовешки човешки мозъците и телата си, за да обясним някак на един неграмотен германец какво желаем, докато през цялото това време под носа ни е стояло едно книжле, специално написано, за да помага на хората да се справят с трудности като тази, в която ние бяхме изпаднали ау, -ау едно книжле, съставено грижливо с със специалната цел да дава възможност на англичаните. Които пътуват из Германия като нас и говорят немски съвсем слабо, да обяснят какво точно желаят и да си отидат от страната живи и здрави. Измъкнах бързо разговорника от джоба си и започвах да търся разговори, отнасящи се до храненето. Но такива разговори нямаше. Имаше дълги разгорещени диалози с перачката, за предмети, които ме карат да се изчервявам, като си ги спомня. 20 страници от книжката бяха посветени на глупавите разговори между един изключително търпелив обощар и най-досадния и злонравен клиент, на когото обощарят е имал нещастието да попадне. Клиент, който, след като е брашто левил цели 40 минути и е изпробвал всеки чифт бувки в магазина, си излиза спокойно с думите. «Ало, не, днес няма да купя нищо! Довиждане!» Отговорът на обощаря между другото не е даден. Навярно е имал формата на събовалка, придружена от фрази, които според съставителите са нецелесъобразни за нуждите на един благовъзпитан турист. Наистина удивителна е изчерпателността на тези разговори с обощара. Изглежда, че тази част от книгата е била писана от човек, който страда от мазоли. Ако отидех с книжката при някой обощар и му изговорех всичко, което го пишеше вътре, нещастникът сигурно щеше да загуби съзнание. Понататък следваха две страници с безсмислени братвежи при среща с приятел на улицата. «Ало, добро утро, господине или госпожо! Желая ви весела коледа! Как е вашата майка?» «Като че ли за човек, който едва може да свърже две приказки на немски, ще му дойде на ум да разпитва как е с здравето майката на някой си непознат немец». Имаше още и разговори в железопътния вагон или по-точно разговори между пътуващи лунатици и разговори по време на пътуване с параход като тези, например. пример. как се чувствувате сега? Все още много добре, но не знам колко ще продължи това състояние. ау, -ау о, какви вълни! Вече не се чувствувам добре, за това ще сляза долу. Помолете да ми донесат един леген. Как мислите, дали ако на човек му е толкова зле, ще успее да съчини всичко това на немски? В края на разговорника бяха поместени немски поговорки и идиоматични фрази, каквито ги има във всички езици, които аз бих нарекал по-скоро идиотични фрази, по-добре върбче в ръката, отколкото гълъб на покрива, времето носи рози, орелът не яде мухи, не си купува и котка в чувал. Като че ли из Германия шествуват огромен брой англичани? Които винаги си купуват котките именно по този начин и дават възможност на безскруполни продавачи да им пробутват и ако я качествена котка, та трябва на всяка цена да бъдат предупредени за тази опасност. Прочетох набързо всички тези глупости, но не намерих никъде нито дума за умлета, който желаехме да си поръчаме. В главата храна и напитки открих кратък речник, но в него бяха включени главно думи като «Малини, смокини, мушмули какво точно представляват те, не знам, нито съм ги виждал, нито съм ги чувал», кестени и други подобни неща, които човек дори когато си е в родината, не би се сетил да вкуси. В списъка бяха изредени и най-различни подправки като зехтин, оцет, Пипер, сол и горчица, но нито дума не се споменаваше за онова, което да подправиш с тях. Можех да си поръчам едно твърдо сварено яйце или парче шунка, но не ми се ядеше нито твърдо сварено яйце, нито шунка. Ядеше ми се пикантен омлет, а за такъв омлет авторите на този полезен малък разговорник алао, както го наричаха те в предговора с алао, очевидно не бяха и чували. Като се върнах в Англия от любопитство си набавих три или четири англо-немски разговорника, предназначени да подпомагат усилията на пътуващия из Германия англичанин да се разбере с немците, и дойдох до заключение, че този, който аз бях взел със себе си, е най-изчерпателният и най целесообразен от всичките. Когато накрая загубихме всяка надежда да се обясним с келнера, вдигнахме ръце и се оставихме на милостта на провидението. След 10 минути човекът ни донесе димящ омлет с около половин килограм конфитюр от ягоди, а отгоре наръсен с пудра захар. Ние пък го наръсихме с много сол и пипер с надеждата да убием сладкия вкус, но и така пак не можахме да го ядем. След закуската се снабдихме с едно разписание, за да потърсим подходящ влак за Абера Мергал. Аз открих един, който тръгваше в 3.10. Крайно удобен за нас влак, при това не спираше никъде. Железопътните власти очевидно много се гордееха с него, защото го бяха вписали в разписанието с дебелени букви. Решихме да пътуваме с него. Докато стане време за тръгване, се разходихме изграда. Мюнхен е красив, добре разположен град, с чудесни улици на изящни сгради. Но въпреки целият му блясък, въпреки 170 му хиляди жители, в него цари някаква спокойна, провинциална атмосфера. По широките му булеварди в делнични дни почти няма движение, а в добре снабдените му магазини тук-таме ще видите някой купувач. Но този ден беше неделя и градът бе по оживен от друг път. По главните улици се тълпяха граждани и селени в празнични облекла и сред тях най-живописно се открояваха баварците с техните старинни, векове наред предавани от поколение на поколение костюми. Победоносно шествуващата по целия свят мода с нейната вечна борба с цветове и форми не беше успяла да проникне във високопланинските баварски твърдини и отстъпваше победена. И щом дойде неделя или някой друг празник, широко плеще стият, обгорял от слънцето пастир от оберланд надява ярко-зеленото си бродирано и е лече върху снежно-бялата си риза, препасва късите си пантелонки с един пояс през кръста, нахлупва върху кадрите си украсената с перомека шапка, нахлузва тежките си обуща и закрачва през хълмовете към къщата на своята гретхен. Агрет Хенгу чака, бъдете сигурни в това, също тъй празнично пременена. Каква прелестна старовремска картинка представлява тя, застанала под острия фронтон на дървеното шале. Тя също показва предпочитание към националния цвят Алао, зеленото. Но за разнообразие вятърът развява по плитките и красиви червени панделки, а изподокрасената избродерия пола наднича бяла уста. Едрите и гърди са пристегнати в черно елече, навървено с черен копринен шнур отпред. Струва ми се, че тази дреха се нарича курсаж, но не съм много сигурен, тъй като винаги ми е било неудобно да попитам. Широките й рамене са покрити с белоснежна риза от тъна клен. Ръкавите й са също бели и толкова широки и надиплени, че ти заприличват на свити криле. Върху русата й коса е кацнало зелено шапче а катарамите на спретнатите и обувки са перничат по блясък с големите и сини очи. Да, толкова красива и напета е Гретхен, че човек на драго сърце би си сменил мястото с Ханс за този ден. Хванати под ръка, прилични на фарфорова статуетка, но на една доста обемиста фарфорова статуетка, пастират и пастирката слизат в града. Като минат по край теб, ти си потриваш очите и дълго се взираш в тях, защото ти си струва. Че току-що са излезли от пъстрата картичка на някоя от тези стари книжки с приказки, които си обичал да четеш, седнал край високата месингова решетка на камината в детската стая. Ало, решетка, която ви е предпазвала и тебе, и огъня да не си причините взаимно някаква вреда, ало, в дните, когато светът е бил много по-голям от сега и много по-истински и по-интересен. Всяка неделя Мюнхен и околностите му правят голяма размяна на хора. Още от сутринта влак след влак от селени и планинци се изсипват в града, а от града се изнизват в непрекъснат поток претъпкани влакове с граждани, които отиват да прекарат деня край бистрите реки и езера в долините и планините. Докато скитахме из града, влязохме в едно-две опушени до черно, прихлупени бирхалета, защото именно там можеш да видиш как живее народът, а не в превзетите претъпкани с странни туристи и мюнхенски контета кафе сладкарници. Грубите и сурови селски труженици са много по-интересни от изисканите граждани. Всяка дама и всеки господин поразително приличат на всички останали дами и господа. Колко са лишени от индивидуалност и самобитност тези високи слоеве на обществото. Те всички говорят еднакво, мислят и действуват еднакво, обличат се еднакво и изобщо са безкрайно еднакви. Ние, благовъзпитаните и изтънчени граждани, само си играем на живот. Имаме определени правила и закони, които в никакъв случай не допускаме да се нарушават. Нашите неписани ръководства ни напътват какво да правим и какво да говорим във всеки момент от тази безсъдържателна, безцелна игра. За тези, които стоят в подножието на социалната пирамида, опрели здраво крака в земята, природата не е някакво любопитно явление – което трябва да се наблюдава и изучава, а жива сила, на която трябва да се подчиняват. Те застават лице с лице с суровия, неподправен живот и смело се борят с него в мрака. И както ангелът, който се е борил с Яков, е оставил следите си по него, така и животът оставя своя отпечатък върху тях. Сред висшите класи можеш да различиш само един вид, а сред народа оу стотици видове. Ето за това предпочитам местата... Където се събират обикновените хора, пред свърталищата на благоприличните, възпитани Господа и непрекъснато обяснявам това на моите приятели, които ме обвиняват в пристрастие към низшите слоеве на обществото. С халба бира пред мен и лула в устата мога да стоя с часове и най-спокойно да наблюдавам приливите и отливите на живота в тези стари бирхалета. Загорелите от слънцето селски ергени довеждат избраниците си да ги почерпят с любимия е нектар на Мюнхен и с по някоя голяма глава печен лук. Как се забавляват те! Какви веселише ги си устройват! Как се смеят и пеят! На една маса седят четирима възрастни мъже и играят карти. Какво характерно изражение е изписано по всяко от тези загрубели, корави лица? Единият от мъжете е пламенен, енергичен, напрегнат как танцуват очите му. По лицето му може да се прочете всяка негова мисъл. Знаеш кога се готви да похлупи с победоносен вик по върху дамата. Неговият съсед изглежда спокоен, бавен и упорит, уверен в себе си. Играта продължава и ти го чакаш с нетърпение да изиграе печелившата карта, която си сигурен, че държи в ръката си. Той е с намерение да спечели. Победата е изписана по лицето му. Не, той изгубва. Най-високата му карта е седмица. Всички го поглеждат изненадено. Той се смее. Трудно е да се справиш с такъв човек, и не само в играта на карти, а въобще. Човек, който много надълбоко крие мислите си. Отсреща някаква навасена стара жена сърдито си поръчва наденички, донася оти ги, но тя изглежда още по-навъсена и сърдита. Отглежда начумерено всички, които минават край нея, с такова злобно изражение – че те побиват тръпки. Някакво малко кученца идва и се изправя на задните си лапи точно пред нея и сплезва езиче. А тя, без да свале от лицето си свирепия израз на омраза към всичко живо, започва да го храни с парченца на деница, набодени на върха на вилицата, и през цялото време го гледа с такава неприязън, че се чудиш дали с това няма да му повреди храносмилането». В единъгъл пълна възрастна жена говори неспирно на някакъв солиден възрастен мъж, който през цялото време не отронва дума, а само отпива от бирата си. Очевидно е, че той спокойно и търпеливо ще понася дърдоренето и до момента, до който пред него стои халбата му сбира. Той я е довел тук, за да я почерпи за празника и ще я остави да се наговори, докато той си пие. Господи, как говори тя! Лицето й е безизразно... По него не трепва нито един мускул, а гласът е равен и монотонен и се лее като някаква голяма, буйна река. Потрепвайки с подкованите си обувки, влизат четирима млади занаятчи, сядат около една от грубите дървени маси и си поръчват бира. Прихващат през кръстта несмутимата и безучастна келнерка, провикват се, пеят и се смеят. Като че ли всички млади хора тук се смеят ау, -ау в очакване на живота, а възрастните говорят ау, -ау Спомнят си преживяното. Каква забележителна, поучителна картина може да се създаде от тези стари съсухрени лица на около, ако човек може да ги нарисува. Ао, да нарисува всичко, което е изписано по тях, всичко трагично и комично, което великият драматург живота е написал по набръчканата кожа, радостите и скърбите. Користолюбивите надежди и страхове, детинският стремеж към доброта, дребнавото себелюбие и възвишеното себеотрицание са спомогнали да се изваят бръчките по тези старчески лица. В гънките около избледнелите очи сета и хитрост, и доброта. А в извивката на безкръвните устни, които толкова често са оставали плътно стиснати, в безмълвен героизъм, прозиралчността. Неделя о -о, продължение, обядваме Алао. Странно ястия, овладяваме чувство на тъга, лол, немската пора, лол, най красивият кибрит в Европа, лол, колко лесно можеш да се загубиш с приятеля си, особено на място като Мюнхенската железопътна гара, лол, жертвата на съдбата, лол, преданият бред лол, сред планините, лол, принц и просяк, лол, съвременен арман, Пристигане в Абер мъдри и глупави пилигрими Алалал, интересна, разходка Алао, етал и неговият манастир Алалал, стигаме целта на нашето пътешествие. В един час влязохме в някакъв ресторант да обядваме. Немците винаги обядват точно по средата на деня и то похапват здравата. Само в хотелите, които се посещават от туристи, обядат по време на сезона, е определен за 6 или 7 часа, за да не нарушават навика на чуждестранните си клиенти. Споменавам за този обед не защото мисля, че това ще събуди особен интерес у читателя, а защото искам да предупредя съотечествениците си, които пътуват из Германия, да не проявяват излишно любопитство към липтауерското сирене. Аз съм голям любител на сирене и обичам да откривам все нови и нови видове, затова, като видях в листа сред видове сирене или птауерско с гарнитура, ало, за пръв път го чувах в живота си, ало, реших на всяка цена да го опитам. Оказа се, че на вид то никак не е привлекателно. Болнаво, посърнало, безрадостно сирене. Сирене, което е преминало през големи беди и тревоги. Приличаше до сущ на маджун за прозорци, а и вкусът му дори беше като на маджун за прозорци Алао или поне аз си мисля, че маджунът за прозорци има такъв вкус. До този момент не съм напълно сигурен дали това действително не беше маджун за прозорци. Гарнитурата пък беше още по-необикновена и от самото сирене. От страни на чинията бяха наредени разни неща, които за пръв път виждах да се поднасят с сирене и не желая да ги видя никога вече в живота си. Малка копчинка сушен грах, три или четири забележително малки картофчета, ало, предположих, че са картофчета, а може да са били и фъстъчени ядки, сварени до омекване, ало, много младена вид рибка, очевидно от породата на бодливките, и малко червена боя. По-скъден обед от този не може и да има. За какво точно беше червената боя, не разбрах. Бареши, че е поставена с цел самоубийство. Той смяташе че клиентът, след като изяде всичко останало в чинията, ще бъде обзет от непреодолимото желание да умре и съдържателите на ресторанта, знайки това, от своя страна грижливо го бяха снабдили с червена боя, тъй че да може да се отрови на часа и да сложи край на мъките си. Като преглътнах първата хапка, реших да не ям повече от сиренето. После си помислих, че ще бъде жалко да го хъбя така, след като веднъж съм го поръчал, освен това може би щях да започна постепенно да го харесвам, докато го изям до края. Вкусът към много от хубавите неща на света трябва да се придобие. Много добре си спомням времето, когато не можех да търпя бира. Така че смесих всичко в чинията, направих нещо като салата от него и го изядох с лъжица. По-противно нещо не съм вкусвал от времето, когато се опитах да изиграе ролята на Уили Еванс, като пропълзях по корен през един от отводнителен канал, а след това, когато се прибрах в къщи, веднага ме сложиха да си легна и ме натъпкаха с солидна порция очистателно за деца. След обяга се почувствах много тъжен. Спомних си изведнъж смъчителна яснота всички неща, които бях направил в живота си и които всъщност не е бивало да правя. А те като че ли бяха доста много наброй спомних си всички разочарования и неуспехи, които бях преживял, всички несправедливости, на които бях станал жертва, всички огорчения, които ми бяха казани и сторени. Спомних си за всички онези хора, които някога бях познавал и които сега бяха покойници, така че никога вече нямаше да ги видя, за всички момичета. Които бях обичал и които сега бяха омъжени за други хора, а аз не знаех дори адресите им. Размишлявах колко празно, фалшиво и преходно е земното ни съществуване и колко е изпълнено с скръп. Колко грешен и порочен е светът и колко ненавистни са и хората, и нещата в него. Мислех си също каква глупост беше от страна на Б и на мен да си губим времето да скитаме из Европа по този идиотски начин. Какво удоволствие имаше в това пътуване, Алао, да се люшкаш нагоре-надолу в задушни влакове и да те скубят скъпо и прескъпо в неудобни хотели. В началото на разходката ни, след като се наобядвахме, тръгнахме да се поръстъпчим по Максимил. Наш трасеба беше в повишено настроение и дърдореше весело, но като взех да му говоря, с радост забелязах как постепенността на сериозен и духът му спадна. Всъщност той не е лош човек, само дето е лекомислен. Бък купи няколко пори и ми предложи една. Но аз не исках да пуша. Пушенето в момента ми се струваше глупаво губене на време и пари. Затова казах на Б. Алау след няколко години, а може би и преди още да е изтекал този месец, ще лежим в тихи гроб и ще храним червеите. Каква полза има тогава да изпушваме тези пори днес? Аба ми отвърна. Алау ползата сега за мен ще бъде тази. Че ако имаш пора в устата си, словоохотливостта ти ще намалее малко. За да му угодя, запалих. Немската пора никак не ми е по вкуса. Бъ казва, че не бивало да й се придирва много, като се имало предвид, че струва само едно пени. Но аз не съм на неговото мнение, ако ще да ми ги продават дозината за едно пени, пак не мога да ги харесам». Добре сварени, те могат чудесно да минат за зеленчук, но ако речеш да ги пушиш, не си изтруват дори клечката кибрид, с която ще ги запалиш, особено пък, ако кибритът е немски. Немският кибрит е истинско произведение на изкуството. Зелена или пурпурно-червена клечка с жълта главичка Ао, изпълно право може да претендира, че е най-красивият кибрид в Европа. Докато бяхме в Германия, два мътезба изпушихме доста голямо количество пори от по едно и това, че останахме живи до края, според мен е доказателство колко здрави и силни организми имаме. Мисля, че застрахователните дружества с пълно основание могат да възприемат немската пора като мерило за медицинско свидетелствоване. Въпрос, сте ли в момента и били ли сте до сега скрепко здраве? Отговор. Пушил съм немска и още съм жив и за страховката ви е прията. Към три часа отидохме на гарата и почнахме да търсим нашия влак. Претършувахме цялото място, но никъде не го намерихме. Централната гара в Мюнхен е една огромна сграда ау -ау, истински лабиринт от коридори, пасажи и флайета. По-лесно е да се загубиш в нея, отколкото да намериш нещо, което търсиш. Бъя, аз, заедно и по-отделно, се губихме 24 пъти. Цял половин час търчахме надолу-нагоре из гарата да се търсим. Изведнъж се намирахме, възкликвахме в един глас, къде по дяволите се загуби. Търсихте навсякъде. Моля те, не се отдалечавай повече от мене и в следващия миг се загубвахме отново. Но най-странното от всичко беше това, че всеки път. Когато се изгубвахме, неизменно се срещахме отново пред вратата на бюфета за трета класа. Накрая вратата на бюфета за трета класа ни стана нещо като дом и ние трепвахме от радост, когато по време на уморителното ските не изчакални отделения за изгубен багаж и коридор изървахме познатата ни вече медна дръжка да блести в далечината, защото знаехме, че там неизбежно ще се намерим. Случваше се обаче известно време да не попаднем на нея, тогава отивахме при някой чиновник и го молехме да ни опъти. Извинете, бихте ли ни казали най-краткият път до вратата на бюфета за трета класа? Когато часът стана 3, а ние все още не бяхме намерили влака от 3, 10, взехме сериозно да се тревожим и отидохме да направим справка. Алау, влакът от 3, 10 за Абера Мергал. Ау -ау, зачудиха се на гишето, алау. Та ние още не сме и помислили за него? Алао, още не сте помислили за него! Алао, възкликнахме ние възмутени, алао, та вие спите ли? Часът е вече 3.5? Алао да, но 3.5 след обед, а влакът от 3.10 е нощен. Не виждате ли, че е отбелязан в разписанието с дребелени букви? Всички влакове, тръгващи между 6 вечерта и 6 сутринта, са отбелязани с дребелени букви, а дневните, алао, с обикновени. Имате още много време. Наминете след вечеря. Не вярвам да има друг човек в света, на когото повече да не му върви на разписание от мен. Не мисля, че това се дължи на глупост. Ако се дължеше само на глупост, все понякога щях да улучвам точния влак. Трябва да е съдба. Ако от 40 влака, които пътуват до някое място, където аз искам да отида, има един който пътува само в събота, аз избирам да пътувам точно с него, но в петък. В събота сутрин ставам в 6, нагълтвам набързо закуската си и тичешком отивам да хвана обратния влак, който пътува всеки ден от седмицата с изключение на събота. В неприсъствен ден забравям, че е неприсъствен ден, отивам и чакам с часове на ветровития перон влакове, които не пътуват в неприсъствени дни. Не ми стигат всички тези беди, но имам още и нещастието да притежавам едно коварно разписание Бредшо за август 1887 година, от което не мога да се освободя. Всяко първо число от месеца отивам и си купувам ново разписание Бредшо. Какво става с него на втория ден от месеца, не знам. От този момент нататък повече не го виждам. Остава ми само да гадая каква може да е съдбата му. Но на негово място остава, само да ме заблуждава, разбира се, тази окаяна отрепка от 1887 година. Три години се мъчих да се освободя от него, но то не желаеше да ме освободи от себе си. Хвърлил съм го през прозореца. То падаше на главите на хората, а те го вземаха, поглаждаха го и го донасяха в къщи. Близките ми, алау, хора от моята плът и кръв, ау -ау, им благодаряха и го прибираха обратно. Веднъж го накъсах на парченца и изхвърлих парченцата в градината, но и там се намериха хора ау, -ау хора, които при други обстоятелства не биха си мръднали пръста за мене, Ао, които събраха парченцата, съшиха ги внимателно и разписанието, също като ново, се намери отново в кабинета ми. Оказа се, че това разписание владее тайната на вечната младост. Другите разписания които купувах, се превръщат за една седмица в жалки дрипи. А това книжле си остава все и свежо, ново и чистичко, каквото си беше в деня, когато ме подмами да го купя. Във външния му вид няма нищо, което да подсказва на случайния наблюдател, че това не е този месечният Бредшо. Очевидно неговата единствена цел в живота е да заблуждава хората, че е именно този месечен Бредшо. Тази книжка подкопава моралните ми устой. Тя е виновна най-малко за 10% от лошите и непристойни думи, които изричам всяка година. Потикваме към пиянство и комар. Непрекъснато се случва така, че трябва да чакам най-малко по 2-3 часа на някоя неприветлива провинциална гара. Изчитам всички обявления по перона, след това изпадам в безразсъдна ярост, Втурвам се в хотела на гарата и започвам да играя билярд с съдържателя и да пия чаша след чаша уиски. Възнамерявам да помоля близките си на погребението ми да сложат в ковчега и този бредшо, за да мога да обясня на Ангела, който ще мери греховете ми, как всъщност стоят нещата. Надявам се по този начин да получа опрощение поне на 25 на 100 от злодеянията си. Влакът от 30 естествено беше твърде късен за нас. С него нямаше да стигнем в Аберамерга Мерга опорано от 9 часа сутринта. Имаше един друг влак в 7.30. Накарах балично да направи справката за него, с който можехме да се доберем до селото по някое време през нощта, стига да ни осигуряха превос от Аберал, най-близката железопътна станция. Телеграфирахме съответно на агенцията Кук в Забелязал съм, че когато сме си у дома, всички се надсмиваме над мистер Кук и над разни други джентълмени като него които най-любезно уреждат пътуването на онези пътници, които сами не могат да си го уредят, но в момента, щом решим самите ние да тръгнем на някъде из чужбина, тихо малком бързаме да ги помолим за услугите им да ни изпратят кола да ни посрещне от влака. После отидохме в хотел да поспим малко до тръгването. От Мюнхен до Абера пътувахме много приятно. Минахме край красивото езеро Штарнберг такма когато слънцето залязваше и обливаше с позлата селцата и вилите, разположени на брега. В това също езеро Штарнберг, близо до разкошния си летен дворец, построен специално за него в тази красива долина, се удавил нещастният безумен Людвиг, последният крал на Бавария. Горкият крал съдбата му дала всичко, което може да направи човека щастлив, освен едно ау -ау, Способността да бъде щастлив. Съдбата има манията да уравновесява везните. Някога познавах едно ваксаджииче, което лъскаше обувки на ъгъла на Уестминстърския мост. Съдбата му отпускаше средно по 6 пенса на ден, за да живее и да си доставя слади. Но го беше надарила с способността да бъде щастливо и то по цял ден беше весело и засмяно. Можеше да си купи толкова наслада с едно пени, колкото според мен един състоятелен човек не може да купи дори из 10 лири. То не знаеше, че е бедно ало, както и крал Людвик ме е знал, че е богат, ало. по цял ден се смееше, подскачаше, работеше колото се може по-малко ало, ядеше, пиеше и играеше комар. За последен път го видях в болницата Свети Томас. Довела го беше там пагубната му страст да върви по каменния парапет на Уестминстърския мост. А това, че бе попаднал в болница, според него беше истинско щастие. Гледали го като писано яйце и му се искало да остане там колкото може по-дълго. Питах го дали не го боли, а то ми отвърна «Да, сър, но само когато си помисля за това, бедното дете». Живя като писано яйце още само 3 дни и умря и както ми разказаха по-късно, до последния миг лицето му било озарено от усмивка. Едва ли е било на повече от 12 години, когато душата му го напусна. Животът му беше кратък, но за това пък щастлив. И представете си, ако това малко ваксаджи и че и злополучният Людвик можеха да се сдружат и да поделят помежду си способността на ваксаджи и чето да се радва на живота и всичко онова, което съдбата беше дала на краля, за да му носи радост, колко щастливи щяха да бъдат двамата, и особено крал Людвиг. Тогава на него и презум нямаше да му мине да се удави. Животът щеше да му бъде скъп, но това нямаше да се понарави на съдбата. Тя обича да се надсмива над хората, да превръща живота им в парадокс. На един тя свири възхитителни мелодии, като преди това се е погрижила да му отнеме слуха. На друг просвирва няколко дисхармонични, скрибуцащи звука на тенекиена свирка, а той си мисли, че това е майна музика и започва да танцува. Няколко години по-късно на същото това място... Където крал Людвиг с презрение върнал обратно на боговете безполезния за него дар на живота, двама млади влюбени сложили край на разочарованията си. Разбрали, че не могат да се съединят в живота, те се съединили в смъртта. Тяхната история, описана на времето най-банално във всички вестници в света, прилича повече на някаква стария реинска легенда, отколкото на действителна случка от прозаичния 19 -10 век. Доколкото си спомням, той беше някакъв немски граф и както повечето немски Алао, беден, а не и баща, както обикновено постъпват бащите, когато някой безпаричен бъдещ зет поиска ръката на дъщеря им, отказал да даде съгласието си. Тогава графът заминал за чужбина, за да се опита да натрупа състояние. Отишъл в Америка и там преуспял. След година-две се върнал богат, за да открие обаче, че е закъснял. Любимата му, убедена от баща си, че той е умрял, склонила да се омъжи за някакъв богаташ. При съвременните възгледи за живота, разбира се, графът е трябвало да се задоволи с любовта на младата дама, като остави богатия и мъж да й плаща издръжката. Но тези млади хора, малко лекомислени, а може би и малко по-възвишени и чисти от повечето от нас, оскърбени от злорадния присмех, който ги чао би калял от всякъде една бурна нощ, отишли заедно до езерото и разтърсили съдбата за миг, като превърнали зловещата и комедия в зловеща трагедия. Скоро след като от погледа ни се загубиха спокойните води на Штарнберг, влакът навлезе в сумрака на планините и започна едно дълго лъка изкачване сред скритите им гънки. От време на време крайна спрофучаваше като призрак някое селце, бял на лунната светлина, сгушено в сянката на хълмовете, проблясваше тъмната, спокойна повърхност на някое езеро или разпенените води на планински поток които се спускаха надолу като дълга бяла ивица и прорязваха нощния мрак. Минахме през Драконовата долина, по край Мурналао, малко градче, в което някога също са представяли мистерии, което допреди няколко години, когато железопътната линия е била продължена до Партен Кирхен, е била най-близката станция до Абера Мергао. Пътят от Мурналао до Амергао през планината Етал е доста стръмен, толкова стръмен наистина че не много отдавна някакъв пълен пилигрим умрял от усилието да се изкачи по него. Изнежените граждани са принудени да пълзят нагоре редом с здравите планинци, защото на конете не им стигат сили да изтеглят след себе си нищо друго освен празните возила. Всеки сезон европейският турист все повече и повече се изнежва и трудностите, а заедно с тях и удоволствието и интересът от пътуването все повече и повече намаляват. Не е далеч времето, когато този турист ще започне да пътува опакован с памук в собствената си дневна и ще бъде извеждан и разопакован, щом стигне на желаното място. За сега железницата го принася през планината Етал до Аберал, а от това малко се отсе един лек и удобен път, не по-дълъг от 5 или 6 английски мили, го отвежда до долината Амер. Беше сред нощ, когато влакът ни стовари на гората на Аберал. Сега тя беше по-живена и шумна, отколкото дори в бедните часове на обикновени дни. Тълпи от туристи изпълваха малкия хотел и се питаха с недоумение, а не само те, ами и самият стопанин на хотела, къде ще се сместят всичките да спят. И с още по-голямо недоумение се питаха, макар че този въпрос очевидно не засягаше хотелиера ау -ау, как ще стигнат Фабера Бера Мергау на време за пиесата, която започваше точно в 8 сутринта. Някои срещу бъснословни цени наемаха коли, които да дойдат да ги вземат в пет. Други, които не можеха да си осигурят превоз и смятаха да вървят пеш, даваха нареждане на уморените келнери да ги събудят в 2.30 и поръчваха да им се приготви закуска точно за 3.15. За щастие ние веднага открихме нашия хазайн, който ни чакаше с една разнебитена кола. Повъншен вид нещо средно между римска колесница и инвалиден стол, запрегната с два силни и здрави коня. След оживена схватка между хазайна ни една тълпа от 20 и повече туристи, които уж по погрешка взеха колата ни за омнибус буси се мъчеха да се покатерят вътре, тъй че едва не я събориха, ние се натоварихме в нея и потеглихме. Все по-нагоре и по-нагоре се изкачвахме. Все по-високо и по-високо се възправяха мрачните, окъпани в лунна светлина възвишения и все по-студен ставаше въздухът. През по-голямата част от пътя почти пълзяхме, конете, олюлявайки се, смъкани влачеха нагоре по страмнината. Но кочияшът ни беше опитен и разнообразяваше монотонния им ход, като ги подкарваше в галоп на долнището, което понякога следваше след някое много дълго и изморително изкачване. Това припускане беше така вълнуващо, че ние забравяхме всяка умора. Естествено колкото по-стръмно беше на надолнището, толкова по-стремително се спускахме по него. Колкото по-неравен беше пътят, толкова конете бързаха да го изминат. По време на този галоб баяс имахме чувството, че преминаваме Ламанша в Бурно море, Пътуваме с запчата железница и че някой ни подхвърля в одеяло, но не меко и пухкаво, а твърдо и бодливо като бодливател. Не бях допускал, че от едно и също превозно средство могат да се изпитат толкова различни усещания едновременно. От етал пътят ставаше сравнително равен и ние скоро стигнахме лабера Мергал. Зад многобройните прозорци на правоъгълните каменни къщи се мяркаха светлини, по улиците забързано се движеха тъмни силуети, очевидно заети с последните приготовления за голямото събитие, до което оставаха още няколко часа. Затрополихме шумно през селото, а нашият хазайн извикваше по едно добър вечер на всеки срещнат с такъв громовен глас, че можеше да разбуди всичко живо на разстояние от една миля. Свихме на 5-6 пъти като вихър в някакви улици, преминахме в тръз през главната алея на нечия градина, промъкнахме се през някаква порта и спряхме пред една отворена врата, през която се строеше силна светлина. На прага стояха две високи миловидни момичета, дъщерите на Хазайна. Те ни въведоха в обширна, хубаво подредена стая, в която ни очакваше вкусна вечеря. Алао, телешки поджоли в Германия, както изглежда, ядат само телешко и бяло вино. При обикновени обстоятелства бих се опасявал, че такава храна ще събуди у мен желание да прекарам следващите 6 часа по-скоро в развлечения, отколкото в сън, но тази нощ бях така уморен че дори половин дози на полуопечени огнеупорни тухли не можеха да ме задържат буден повече от 5 секунди, след като положих глава на възглавницата. Затова без колебание се нахвърлих на пържолите. След като се навечеряхме, нашият домакин ни заведе в спалнята няло, просторно помещение, украсено с ярко боядисаните дървени скулптури на някакъв светец с благочестив, но зловещ вид, поставени там според мен да смущават нощния покой на по-нервните и чувствителни натури. Алло, не забравяйте да ни повикате на време сутринта, алло, каза на алло, никак не ни се ще да се събудим в четири, Следобети да открием, че сме пропуснали пиесата, след като сме пропътували толкова път да я видим. Алло, бъдете спокойни, алло, отвърна старият човек, Алао, и да искате, няма да можете да се успите». Цялото село ще бъде накрак още преди 5. В 6. музиката ще засвири точно под нашия прозорец, а после и топът на кьофел. Алло, чакайте, чакайте алло, прекъснах глас алло, за мен това няма да е достатъчно. Никакви бунтове и размирици под прозореца, никакви стезания между духови музики, земетресения и експлозии и други подобни не са в състояние да ме разбудят, не разчитайте на това. Някой трябва да дойде в тази стая, да ме извлече от леглото, да ме сложи да седна и да ме пази да не се вмъкна отново в него или да легна на пода и там да продължа да спя. Само така можете да ме събудите утре-сутрин. Разбудените села, топовете и немските духови музики са празна работа. Знам как ще свърши всичко, ало, ще си отида в Англия, без да съм видял представлението. Разберете, драги, искам да бъда събуден, а не приспан по-дълбоко. Бъ преведе по-важните неща от моята реч, а човекът се засмя и даде честната си дума, че сам той ще дойде и ще ни събуди и двамата. И тъй като беше един едър здравеняк, обещанието му ме успокои, пожелах му лека нощ и побързах да си събуя обувките, за да не заспя с тях. Вторник, приятно утрина Вау, какво може да се каже за мистерията Ау, -ау? ба ме получава ау, -ау. неточно описание на Аберамерга, мерга ау. -ау. Как е започнала да се играе мистерията уж достоверен разказ? Лежа в леглото или по-точно казано, седя облегнат на една зелена, атлазина, общите с дентели възглавница и пиша тези бележки. Зелен, атлазен, общит с дентели дюшек лежи до мене на пода. Ба седи отсреща на леглото си и пошилула. Часът е 11 сутринта. Току-що сме завършили леката си закуска от от какво мислите? Никога не можете да се сетите? Кафе и кифли. Възнамеряваме да останем да лежим целия ден до вечерта, за да се възстановим от изтеклите дни. Две англичанки заемат съседната до нас стая. Като че ли те са решили да не излизат през целия ден. Чуваме ги как ходят насам натам из стаята и мърморят. Това продължава вече 3 четвърти час. Изглежда, че са разтревожени от нещо. Тук е много приятно. Днес дават едно допълнително представление за онези, които не успяха да влязат вчера, и през отворените прозорци чуваме хармоничния напев на хора. Омекотен от разстоянието, бавният ритъм на жаловите припеви, примесен с пронизителните звуци на оркестъра, който изпълнява някаква симфония от Хайден, ласкаво гали ушите ни. Гледахме пиесата вчера и сега я обсъждаме. Обяснявам на колко ми е трудно да опиша в дневника си онова, което съм видял. Казвам му, че наистина не знам какво да пиша. Той продължава да пуши мълчаливо още известно време, след това изважда лулата от устата си и казва «Ало, има ли голямо значение какво ще пишеш?» Въпросът му ме кара да си отдъхна облегчен и да сваля от раменете си мъчителното чувство на отговорност, което ме притиска като воденичен камък. Всъщност има ли значение наистина какво ще напиша? Има ли значение какво казва някой от нас за нещо си? Никой не му обръща внимание за щастие на останалите. Тази мисъл трябва да е голямо утешение за редактори и критици. Честният човек, който съзнава, че думата му тежи и може да окаже въздействие някому, се страхува изобщо да проговори. Само онзи, който знае, че нито сиота няма да повлияе на онези, към които се обръща, може да се изказва смело, убедително и уверено. Това, което аз бих казал за мистерията на Абера Мергал, няма да повлияе никому и на ищо, за това ще кажа каквото си искам. Но какво точно искам да кажа? Мога ли да кажа нещо, което да не е казано вече, и то много по-добре? Един автор винаги трябва да си дава вид, че смята другите автори за по-добри от себе си. В действителност той съвсем не мисли така, но с това прави добро впечатление мога ли да кажа нещо, което читателите не знаят или пък, ако още не го знаят, биха искали да научат. Лесно е да пишеш за празни неща, когато пред теб се постави задачата да пишеш, както правех аз до този миг, в дневника си. Но за нещо, тогава ти се иска да си всичко друго, но не и писател. Алло, защо не започнеш с описание на Обера Мергал? Алло, предложи ми ба. Аз му възразих, че мястото вече е описвано много пъти. Алло, анима състезанията с лодки в Оксфорд и Кембридж не са описвани или ежегодните конни състезания в Епсън. Но хората продължават да ги описват и все се намира кой да чете тези описания. Можеш да напишеш, например че селцето, сгушено около църквата с кубекато на Джамия, е разположено в самия център на долината Америя обкръжено от високи, обрасли сели възвишения, които подобно могъщи стражи неотстъпно пазят спокойствието на старинното селище от шума и врявата на външния свят. Опиши как квадратните въросани къщи са закътани под огромните, надвиснали страхи и са опасани с дървени балкони и веранди, на които резбари и фермери сядат да отдъхнат в прохладата на вечерта, пушат дългите си баварски лули и си говорят за добитъка, представлението и някои други местни проблеми. Опиши още ярко цветните изображения на светците и светиците и разните други добри хора, като тях, изписани над портите и тъй безмилостно размазани от дъждовете, че едно крак ангел на отсамната страна на улицата гледа печално към обезглавена Мадона на отсрещната, а на един по-откритъгъл от някакъв нещастен светец. Към когато времето се е отнесло по-жестоко дори от противниците му еретици, не е останало почти нищо освен половин глава и два огромни кръка. Обясни как всички къщи са номерирани по реда на построяването им, така че до номер 16 и стои номер 47, а номер 1 изобщо не съществува, тъй като къщата е била съборена. Разправи за онези наивни туристи, които, знаейки че трябва да отседнат в номер 53, дни наред обикаляли около номер 52 с не съвсем безоснователното убеждение, че тяхната къща трябва да е съседната, докато всъщност тя се намирала на половин миля разстояние в другия край на селото. Как една слънчева утрин ги открили да седят на прага на номер 18 и жално да пеят от къслеци от детски песнички, мъчейки се да вплетат пръстите на краката си в входната изтривалка. И как накрая въпреки виковете и крясъците им ги отвели в лудницата в Мюнхен, за да доживеят там остатъка от дните си. Пиши за времето. Хора, които живеят тук от по-дълго, ми разправяха че на всеки 4 дни три дни вали като изведро, а на четвъртие настъпва потоп. Казаха ми още, че докато над селото се изливат потоци и потоци вода, в околностите му винаги грее ярко слънце. А когато водата започне да залива покривите на къщите, селяните грабват децата си и побягват към най-близката нива и стоят там, докато премине бурята. Ало, и ти вярваш на измислиците, които тези хора са ти разправили, така ли? Алао попитах глас. Аллоу, -е, разбира се, че не напълно. Като ме видят такъв млад и наивен, хората са склонни да преувеличават, но според мен все има известна доза истина в техните твърдения. Когато си тръгвах от абера Мергал, при първото ми идване, в селото валеше из ведро, а от другата страна на Киофел слънцето сияеше в безоблачното небе. После Алао, Продължи той ау -ау, можеш да опишеш търпението и издръжливостта на баварския селянин. Как тя или той вървят боси и гологлави в проливния дъжд, все едно, че са мороси. Как по време на представлението играят и пеят, без да обръщат ни най-малко внимание на водата? която се излива отгоре им, напоява дрехите им, стича се по косите им и образува огромни лакви по пода и как публиката от ефтините открити места в театъра стои с същия стоицизм и ги гледа, без на някой да му дойде на ум да си отвори чадъра, или как, ако на някой случайно му хрум подобна мисъл, зрителите зад него бързо го принуждават да го прибере, като го смушкват с бастуните си. Бо замълчава, за да запали угасналата си и в този момент аз чувам как двете дами от съседната стая продължават да снуват нагоре-надолу и да мъдморят още по-силно. Имам чувството, че подслушват на вратата ни стаите ни са съединени с врата. Бих искал или да си легнат отново, или да излязат от стаята. Смущават ме. Алоо и след като напиша всички тези неща, за какво друго да пиша? Алоо, питам аз Алло, след това ли? О, след това можеш да разправиш историята на самата мистерия. Коя е била причината да започнат да я играят? Ала, безсмислено, толкова много хора вече са я разказали алло, възразявам пак аз. Ау -ау, толкова по-добре за теб алло, отвръща ми ба Ау -ау, след като я е чувала от половин дози на други източници преди това, публиката още по-лесно ще повярва на твоя разказ. Разправи как по време на 30-годишната война в Бавария избухнала страшна епидемия от чума, която опустошавала всеки град и село като че ли армиите, които кръстосвали страната на длъж и на шир, плячкосвали каквото им попадне, сражавали се Господ знае за какво, са били по-малка чума от тази. От всички планински селца единствено Аберамергал, благодарение на много строга карантина, се опазило от смъртоносния враг. Било изрично забранено да се излиза от селото, а още по-малко да се влиза. Но една тъмна нощ, Каспар Шухлер, жител на Обера Мергал, който работел в поразеното от чумата съседно село Ешенлохе, пропълзял по корен по край за дрямалите стражи и се промъкнал до дома си да види жена си и децата си, за които купнел от много дни наред. Постъпката му била егоистична и той, и съселените му платили скъпо за това. Три дни след като се промъкнал в къщата си, той и цялото му семейство умрели, чумата се разбесувала из долината и нищо не можело да я спре. Тогава хората дали обед, че ако чумата си отиде, всеки 10 години ще представят по една мистерия. Чумата си отишла и от тогава обера Мергауци, спазвайки обещанието си, на всеки 10 години подготвят по едно представление. Алло, какво ще кажеш за самото представление? Ала! Попитаме ба. Алло, колкото до това, струва ми се, всеки, който го е видял, ще признае, че е истински образец на изкуството. Двете жени отново ни шпионират през вратата. Сигурен съм в това. Постоянното шушукане от другата страна ме кара да се напрягам и ме разсейва. Накрая не се стърпявам и извиквам. Алао защо най-после не излязат от там? Започват да ме нервират. Алло, не мисля че има от какво да се тревожим, ау, -ау отвърна ми ба, ау -ау, това са две кротки стари жени, срещнах ги вчера по стълбите. Съвсем са безобидни. Ала, откъде да знаеш? Тука сме сами. Почти цялото село е в театъра. Поне да бяхме взели едно куче при нас. Но бъме ме успокои, аз продължих. Алау тези прости селяни представят на сцената образите на някои от най-големите фигури в човешката история, и то с такова достоинство и величавост, каквито може да се очакват само от самите първообрази. Тези планинци притежават някакво вродено благорство и вродена дарба. Алло, да, те са родени актьори. Алло, възкликна бъ възторжено Алло, цялото село. И всички си живеят така спокойно изговорно в тази малка долина. Просто да им завидиш. В този момент на вратата, която ни отделяше от двете дами, силно се почука. Двамата с бъ се сепнахме, побледняхме и се спогледахме. Б дойде на себе си, с усилие успя да потисне тревогата в гласа си и спокойно попита. "Алауда, какво има? "Алау, лежите ли още? Ало, дочу се глас от другата страна на вратата. Алауда, защо? Ало, отвърна Б. Ало, извинете? че ви безпокоим, но много ще ви бъдем благодарни, ако станете. Не можем да слезем долу, без да минем през вашата стая. Това е единствената врата. Чакаме вече от 2 часа, а влакът ни тръгва в три. Господи Боже, ето защо тези две нещастни жени са се въртели около вратата, докато накрая едва не ни изкараха ума. Ала, разбира се. Ще излезем след 5 минути. Безкрайно съжаляваме, но трябваше да се обадите по-рано, алау, отвърна им бе облегчено. Петък или събота, алау, не съм сигурен кой от двата дни, не волите на туристическия агент, алау, неговото мнение за туристите, алау, англичанката в чужбина, и юдума, алау. Най-грозната катедрала в Европа, алау, старите и нови майстори, алау, картини с кулинарни сюжети, алау. Немската духова музика, алау, откритата бирария, алау, жената която не може да замая ума на мъжа, алоу, неудобството да се храниш на музика, алоу, защо трябва да държиш халбата си затворена. Мисля, че днес е събота, або твърди, че било петък. Аз съм сигурен, че съм взел три студени душа, откакто напуснахме обера Мергал, а това направихме в сряда сутрин. Ако днес е петък, значи, взел съм два душа в една сутрин. Във всеки случай ще разберем със сигурност утре по магазините, алау, дали ще бъдат затворени или отворени. От Абера с един туристически агент и той ни разправи всичките си неволи. Оказа се, че туристическият агент е един обикновен човек, като всички изпитва същите човешки чувства, каквито изпитваме и ние. Подобно нещо до този момент не ми беше минавало през ума и аз му го казах, алау, разбира се, на вас, туристите. Такова нещо изобщо не ви минава през ума алоу, отвърна ми той алоу, отнасяте се към нас, сякаш ние сме провидението, а понякога дори и самото правителство. Ако Воичко върви добре, вие казвате с презрение, че каква е ползата от тях. Ако пък нещата вървят зле, към презрението прибавяте и негодованието си и пак казвате, че каква ли е ползата от тях. Аз работя 16 часа в денонощието, за да ви осигуря удобства, и пак не мога да ви задоволя. Ако влакът закъсне или собственикът на хотела ви оскобе, вие идвате и се карате с мене. Ако се грижа за вас, започвате да мърморите под носа си, че ви се натрапвам, оставя ли ви сами, казвате, че съм бил нехайн. Връхлитате с стотици в някой малко селце като Абера Мергал, без да сте ни предупредили, че възнамерявате да дойдете и след това се заканвате, че ще пишете в Таймс, защото не ви били осигурени на часа апартамент и топла храна. Искате да отседнете в най-добрата квартира в градчето или селцето, а когато с неимоверни усилия тя ви бъде осигурена, отказвате да заплатите цената, защото ви се струвала висока. Всички вие искате да минете за пътуващи инкогнито дукове и дуке си. Никога през живота си не сте чували за вагон и втора класа, не знаете, че изобщо съществуват подобни неща на този свят. Искате да ви се запази полманов вагон, първа класа, само за вас двамата. Някои от вас са виждали от разстояние конски омнибус и се чудят за какво ли може да служи. А ако някой се осмели да ви предложи да пътувате с това плебейско возило, така се ужасявате, че ви трябват цели два дни да дойдете на себе си. Желаете да се изкачите на планината, но само с част на карета, с лакеев ливрея на капрата. И всички, всички без изключение, държите да гледате представлението от най-скъпите места в театъра. Местата от 6 и 8 марки са почти толкова хубави, колкото и местата от 10 марки. Разликата е само в това, че тези от 10 са по-малко на брой, но вие се чувствате безкрайно оскърбени, ако ви се намекне че трябва да седнете другаде, а не на най-скъпите. Ако селените са малко по-умни да ви вземат по 10 марки за местата, които струват 8, ще бъдете доволни, но те за съжаление не са толкова умни. И да ви призная честно, драги читатели, туристическият агент е прав. Туристическите групи, говорещи английски, са най-неприятните и най-нежелани на континента. Трудно можеш да чуеш някъде в Европа английска реч, без тя да се състои само отругатни обиди. Жените са най-противни. Чужденците несъмнено виждат най-жалките образци на женския пол, които ние, англосаксонците, можем да им покажем. Туристката англичанка, а също и нейната посеста има американката, се държи грубо и самоуверено, а в същото време е смешно безпомощна и непохватна. До Докрайност, егоистична, невнимателна и невежлива към околните, вечно недоволна и без самата да си дава сметка за това ооо, скучна и безинтересна. В Омнибуса от Обера Мерга опътувахме заедно с три съвършени екземпляри от този вид, придружени от един окаян представител на мъжкия пол на англосаксонската раса, на когото те почти извадиха душата с приказките си. През цялото време на пътуването те роптаеха, че са ги качили на Омнибус. Изглежда, за първи път в живота им ги обиждаха така жестоко. Не се усмириха, докато не разправиха на всеки пътник по-отделно, че са си платили за първа класа и че от дома, в Англия, поддържат собствен екипаж. Бяха много възмутени от това, че хората, в чиято къща били отседнали, дръзнали да им подадат ръка за сбогуване. Те не били дошли в Абера Мергал, за да фамилиарничат с германските селендори. Разбира се, на света има и не-малко жени ангели. Те са благородни, милостиви, състрадателни, безкористни и себеотрицателни, и то при изпитания и съблазни, при които дори ангелите биха загубили ангелския си вид. Но много повече са онези, които подоблеклото, а не рядко, и под титлата на благороднички крият душата на един невъзпитан груп сноп. Лишени по природа от достоинство, те си мислят, че могат да го заместят с високомерие погрешно смятат грубото самохвалство и безсрамие за благородно самообладание, а презрителната надменност, ао, за признак на превъзходство. Насаждат у себе си безстрастие и студенина с чувството, че придобиват аристократична сдържаност. Мир си очевидно оформят от страниците на лондонските клюкарски списания. На кокетство се учат от келнерките, ауао, -ау. имам предвид най-простите и обикновени келнерки, ауао, -ау. на усталумия и духовитост, ауао, -ау. от театралните фарсове, а на светски маниери, ауао, -ау. от отделението на прислугата. Да бъдат ли гаварболетни към по-високо стоящите и просташки безочливи към онзи, който смятат, че стои по-долу, ето средството, с което си въобразяват могат да поддържат и подобряват положението си в обществото, независимо какво е то. Бруталното незачитане на правата и чувствата на другите алао, това е според тях отличителният белек на благородното потекло. Тези жени можете да срещнете при откриването на художествени изложби, където те разблъскват всички, за да заемат първите места и застават пред картината, тъй, че никой друг не може да я види. Изказват на висок глас глупавите си мнения, които очевидно смятат за блестящи сатирични забележки. В театъра винаги са на първите места в партера. Пристигат неизменно по на първото действие, предизвикват бъркотия, каквато само те умеят, докато се настанят на местата си, не спират да говорят високо по време на цялото представление и най-демонстративно стават и си излизат, преди още пиесата да е свършила. Това са жените, които на официален обед или вечеря или на прием в къщи, тази най-економична и най-скучна от всички обществени церемонии знаете. Рецептата за едно модно в къщи, нали ау, ау вземате 500 души, две трети от които не се познават, а останалата трета се мразят от сърце, натъпквате ги през някой горещ ден в помещение което побира 40 души и ги оставяте в продължение на няколко часа да се отекчават до смърт с салонна философия и сплетни от втора ръка, После им поднасяте чаша слаб чай и парчерон лив кейк без чинияка, ако в къщито е вечерно, чашка шампанско и сандвич с шунка, а след това ги изхвърляте на улицата, не правят нищо друго, освен да сипят злостни забележки за всеки, чието име и адрес знаят. Жените, които в Омнибуса, защото в собствената си страна те са изумително економични и практични, срещу едно пени се ширят върху цялата седалка, поглеждат с възмущение, качилата се след тях, уморена малка шапкарка, натоварена на тежки коти, и безмилостно я оставят да стои права цял час, ало, същите тези жени, които обспиват с и вестниците с оплаквания, че рицарството е умряло. Който гледаше през рамото ми, докато пишех преди редове, забеляза, че напоследок съм бил прекалил с немското кисело зеле и бялото вино, но аз му отговорих, че ако има изобщо нещо, което би могло да подкопая дълбоката ми любов и уважение към човека, към цялото човечество изобщо, то това са неговите църкви и художествени галерии. Отвръщането ни в Мюнхен разгледахме толкова много черкви и галерии, че ще ми стигнат за цял живот. Уморен съм до смърт от картини и скулптури. Сигурно и най-големият жив художествен критик не се е преситил с тяхта и, както аз се преситих. От началото отдаляхме по една цяла сутрин за една галерия. Отглеждахме критично всяка картина и спорехме за формата, багрите, разработката, перспективата, тъканта и атмосферата. Аз обикновено заявявах, че картината е скучна, а, -а, -а, -а че и липсва перспектива. Ако някой непознат дочуеше нашите спорове, можеше да си помисли, че разбираме нещо от живопис. Застоявахме се пред таблото 10 минути и почти го изпивахме с очи. После се примествахме в страни, за да го видим при друго осветление и така по-лесно да вникнем в замисъла на художника. След това започвахме да отстъпваме гърбом, като газехме краката на хората зад нас, докато се отдалечехме на нужното разстояние. Тогава сядахме, засеняхме очи и започвахме да критикуваме произведението оттам. После отново ставахме, за да го разгледаме в подробности. Така разглеждахме картините в началото на нашите мюнхенски проучвания на изкуството. Сега използваме художествените галери, за да се упражняваме в спортно ходене. Тази сутрин нас изминах 100 ярда в старата пантехникона за 22 секунди и половина. Похвално постижение! Бъвзе същото разстояние с 5-8 от секундата повече, защото се забави да погледне един Рафаел. Но нека първо ви обясня какво е това Пантехникона. Пантехникона името, което ни избъза за наше улеснение, дадохме на това, което мюнхенци предпочитат да наричат Пинакотека. Все не можехме да произнесем думата правилно. Тук казвахме Пин Йосека, то Пинтактека, докато един ден, след като се наобядвахме... Беречи Пеникока. Това така ни смути, че решихме да се спрем на някое смислено, удобно име, преди да сме изпаднали в неприятно положение. Накрая я избрахме Пантехникона Ау-ау, пълна с достоинство, солидна дума, която също започва с буквата П, а и двамата лесно можехмела я произнасяме. В старата Пантехникона са събрани произведенията на старите майстори. За тях няма да кажа нищо, защото не желая да променям по какъвто и да било начин мнението, което Европа вече си е съставила. Предпочитам да предоставя на училищата по изкуство да дават преценка. Аз ще се задоволя само да забележа, че някои от картините ми харесаха, а други не. Най-много от всичко в изложбата ме порази изобилието на платна, изобразяващи хранителни продукти. 25% от картините сякаш бяха нарисувани за реклама на стоката на някоя зарзавадченица или като цветни приложения към летния брой на списание по градинарство. Ало, какво ли е подтикнало тези хора? Ало, казах аз на да изберат толкова безинтересни сюжети за произведенията си. И кой, подяволите? Купне е да се наслаждава на някаква си зелка и шепа грах, нарисувани в естествена големина, или пък на този без съмнение майсторски изобразено новнешки бути на хляба и зеленчуците до него. Погледни, например, ей това платно ало, изглед от Месарски магазин, номер 7063, размер 60 на 40. Художникът трябва да е употребил най-малко две години, докато го нарисува. И несъмнено се е надявал... Че някой ще го купи, нали? Ами онази кошница с коледни лакомства там въгъла? Как мислиш, дали не я е нарисувал някой беден, полумъртъв отглад нещастник, който е решил да има нещо за ядене вкъщи по коледните празници, пък макар и само на картина? Ба се опита да ми даде все пак някакво обяснение. Според него покровителите на това старо изкуство били господа с много силно чувство за хармония и ред на нещата. Алао за църквите и катедралите си, алао, каза Блалалао, те са нарисували мадони, великомаченици и охранени ангели, каквито можеш да видиш навсякъде из Европа. Спалните са украсявали с. Хе-ме! С разни картини за спални, каквито може би си изървал тук и там, а банкетните си зали, алао, са и тия кулинарни пейзажи. Навярно изображенията на разните овнешки бутове и зеленчуци са им служили като средство да възбудят апетита си. В новата пантехникона е изложено модерното изкуство на Германия. Слаба и посредствена работа, както ми се стори на мен. Красиви на вид табла, тежки, солидни, богати на багри, с изящество и точност на рисунъка, но без въображение, без индивидуалност, без мисъл. Такава картина може да нарисува всеки, който е учил живопис определен брой години и междувременно е добил известна сръчност. Но това е само мое мнение, а тъй като аз не разбирам нищо от този вид изкуство, не бих искал да влияя на мнението на другите. Едно от малкото неща, които ми доставиха удоволствие в Мюнхен, беше музиката. Немският духов оркестър, който можеш да чуеш на някой лондонски площад, докато се мъчиш да съчинише се върху благородяващото влияние на музиката, не е същият оркестър, който чуваш в Германия. Немските оркестри, които идват в Лондон, са оркестри, избягали от Германия, за да си спасят живота. Останат ли там, държавата ще ги изколи на свои разноски, а останките им ще раздаде на бедните да си направят наденички. Оркестрите, които Германия задържа за себе си, са наистина превъзходни. Сред всички градове на Обединения в Мюнхен, струва ми се, се слави с най-добрите военни духови оркестри. И на гражданите се дава възможност не само да плащат за тях, но и да ги слушат. Два-три пъти на ден, в различни части на града, един или друг от оркестрите свири безплатно, така да се каже, в името на общественото благо, а вечер собствениците на открити бирари ги заемат от властите, за да им веселяват заведенията. В атака, напред... Е основната тема на тези оркестри, но когато е нужно, те са способни да възпроизведат с очуканите си, и стрити тромпети, предавани от музикант на музикант, още от сформирането на полка, такива нежни и възхитителни, такива кристално чисти звуци, каквито могат да се изтръгнат само от струните на цигулка. Немският оркестър трябва да си разбира от работата, ако иска да намери слушатели в Германия. Баварският занаят чия и бакалин обича и цени хубавата музика, както обича и цени хубавата бира. Не можеш да го измамиш с нещо качествено. Мюнхенската концертна публика е особено придирчива към това, как се интерпретират нейният любим Вагнер или по-лесно с милаемите Моцарти Хайден, с които тя обича да крен кренвиршите и салатата си. Хареса ли изпълнението, тя шумно аплодира, не или хареса обаче, ще ти даде да се разбереш. Този, който иска да види и опознае немския народ, редом с църквите и замъците, трябва да посещава и градините бирали. Там именно се събират вечер всички труженици. Там, след трудовия ден, отиват за наядчията с жена си и децата си, младият чиновник с годеницата си, алао, уви, алао. С майка войникът с любимата си, малката гризетка със своя братовчет, студентите по двама, по трима, продавачът и работникът. Та отиват беловласите Ханси Грета и над обща халба бира седят и си мислят за децата Ало, за дребничката Лиза, омъжена за умния и даровит Карл, който си пробива път в далечната страна отвъд големия океан. За веселата Елзи, която живее в Хамбург и си има вече свои внуци, за русокосия Франц, любимеца на майката, загинал в слънчева Франция, сражавайки се за отечеството. На съседната маса седи поруменяло от щастие девойче с самонадеян израз на лицето, какъвто би имало всяко младо момиче. Което току-що е спасило от доживотна скръп, ако не от лудост или самоубийство, малко скование и неловък в момента, но явно многообещаващ младеж, като най-после е склонило да му подаде малката си пълничка ръка, която той, мислейки, че никой не го вижда, крепко притиска под покривката на масата. Насреща се е разположило семейство и на слада димящия омлет и бутилката бяло вино. Бащата ау, ау самодоволен, добродушен, засмян, детето ау, ау важно и сериозно поглъща храната си с най-тържествен израз, а майката се усмихва сияйно и на двамата, но това не й пречи да пъха залъците в устата си. Мисля, че човек би могъл да обикне тези германки, ако поживее по-дълго време сред тях. Те са толкова мили и ласкави, толкова всеотдайни и отзивчиви, толкова простодушни. Ясните им благи лица излъчват бодрост и жизнерадост, нравствена чистота и кротост. Огледнеш ли в техните спокойни сини очи, веднага започваш да си мислиш за снежно-бяло-колосено надиплено в големи шкафове, за вкусна и ароматична вечеря, за излъскани като огледало мебели, за топъркането на мънички крачка и запискливи гласчета, задаващи безсмислени въпроси, за тихи разговори под лампата в дневната стая, след като децата вече са си легнали върху домашните проблеми и семейния бюджет. Германките не са от този вид жени, които могат да завъртят главата на мъжа, но те завладяват сърцето му. Отначало го докосват така леко и внимателно, че горкото сърце изобщо не разбира, че е било докоснато. После стънки, но здраво прилепващи ластари, които от година на година все по-плътно се обвиват около него го привличат по-близо и по-близо до себе си, докато алоу, докато фалшивите иллюзии и горещите страсти на младостта вече са напълно избледнели и дните му все повече се изпълват с познатия приветлив образ, алоу, докато този образ започне да означава за него най-добрата, най-устойчивата, най-действителната част от живота, алоу, докато той почувствува че силната и в същото време нежна майка природа така здраво се е споила с него, че те двамата са станали най-после едно завършено цяло. Онази вечер сбърешихме да вечеряме в една от тези градини Бирари. Мислехме си, че ще ни бъде приятно лахапнем и да пинем под акомпанимента на музика, но в действителност това не се оказа така. За да се храниш на музика, трябва да имаш много здрав храносмилателен апарат, особено в Бавария. Оркестърът, който свири в Мюнхенската градина Биряя, и а не оркестър, с който може и да се отнесеш пренебрежително. Музикантите са снажни, широкоплещести мъжаги, които не се боят от работа. Малко говорят и никога не свирят с уста, пазят всяка частица от дъха си за службата. Не надуват много силно, от страх да не пръснат инструментите си, а те са едни доста здрави и издръжливи уреди. Ако се намирате на една миля от Мюнхенския военен оркестър и не сте напълно глух, преставате да мислите за каквото и да било друго и само слушате. Той приковава вниманието ви просто с шума си, овладява цялото ви същество с силата си. Каквото и да правите, трябва да го правите в такт с музиката. През цялото време, докато вечеряхме в бирарията, ни също спазвахме такта. Супата си изядохме под звуците на един бавен валс си в резултат на това, докато поднесехме лъжицата до устата си, супата изстиваше. Такмо ни донесоха рибата, и оркестърът засвири някаква бърза полка, така че не ни оставаше време да изчистим костите, а мигълтахме и тях. По време на галопа на Блексмит пихме бяло вино и ако мелодията беше продължила малко по-дълго, и двамата щяхме да сме мъртво пияни. С бивтека оркестърът поде подпори от Вагнер. Не знам друг модерен европейски композитор, с когото да се яде толкова трудно бивтек, както с Вагнер. Не се задавихме само по някакво чудо. Оркестрацията на Вагнер е много уморителна на заследване. За горчица изобщо не можеше и да се мисли. Бо се опита да изяде залък хляб и веднага загуби такта. Струва ми се, че аз поизостанах малко по време на галопът на валкирите. Бифтекът ми беше доста суров и не можех така бързо да се справям с него. След като изядохме жилавите бифтеци с Вагнер, да нагълтаме картофената селата с леката музика на Фауст, беше просто фасулска работа. На един-два пъти, при някой много висок тон, парченца от картофите се залепяха на гърлото ни, но, общо взето, интерпретацията ни беше артистична. От сладеният омлет изядохме с някаква симфония в гайлика. Не съм съвсем сигурен коя точно буква беше, във всеки случай нещо от азбуката, а сиренето налапахме набързо, съпроводени от балетната музика на Кармен. Докато дойде келнерът да му платим, оркестърът ни затрупа с букет от национални мелодии. Ако ви се случи да отидете в немска бирария ау, -ау с цел да изучавате нацията или нещо подобно, ау, ау не забравяйте да затворите плътно капака на халбата си, след като си изпиете бирата. Ако я оставите с отворен капак, това се приема за знак, че искате още, келнерката или келнерът я грабват и я донасят пълна. Ние еба не знаехме този обичай и една вечер здравата щяхме да загазим. Всяки път... Като изпразнахме еднолитровите халби, ги оставяхме отворени пред нас на масата. И всеки път келнерката ги грабваше, отнасяше ги и ги донасяше пълни догоре. След шестия път ние се опитахме леко да възразим. «Ало, много любезно от ваша страна, мила госпожице, ало, каза и ба, ало, но ние наистина вече не можем, а струва ми се, че и не бива. Моля ви, не продължавайте повече така. Ние ще изпием последната бира» която сте ни донесли, но наистина настояваме тя да е последната. След десетия път възнегодувахме по-сериозно. Ало, но, моля ви, не помните ли какво ви казах преди последните четири бири? обади се остроба, ало, това не може да продължава до безкрай. Ще се случи нещо неприятно. Ние не сме посещавали вашата немска школа за пиене. Ние сме чужденци». В родината си минаваме за доста опитни във вдигането на чаши и до този момент защищавахме с чест, старата Англия. Но сега вече трябва да сложим край. Аз чисто и просто отказвам да пия. Не настоявайте. Нито капка повече. Алоу, но вие и двамата държите халбите си отворени, алоу, възрази момичето с обиден тон. Алау какво искате да кажете с това държите халбите си отворени, Ало. Кипна бла-лау, нима не можем да държим халбите си отворени, ако искаме. Алау, да, разбира се, но по това аз разбирам, че искате още бира. Господата винаги оставят халбите си отворени, когато искат да им ги напълним отново. След този случай винаги внимавахме да затворим добре халбите си. Понеделник, 9, 11 юни, дълга, но за щастие последна глава, алау, завръщане, алау, пустият град, алау. Хайделбер обикновен чершав за легло, който минава за Хавли, алау, бъ се счепква с континенталното разписание, алау, непослушният влак, алау, бързият пробег, алау, влакове, които не тръгват от никъде, ала, влакове, които не пристигат никъде, ала, влакове, които не правят нищо, бъ побеснява, алау, пътуване с германска железница, алау, бъ арестува, алау, неговата сила на духа, алау преимуществото да бъдеш невежало, впечатление от Германия и германците. Вече сме в Остенде. Пътуването ни свърши. След три часа ще отплуваме за Довър. Вятърът е доста силен, но казват, че при вечер щял да отихне. Надявам се, че не ни лъжат. Разочаровани сме от Остенде. Мислехме, че ще заварим един многолюден и оживен град с духови музики, театрални представления, Концерти, шумни ресторанти, оживени плажове, препълнени с хора, крайбрежни булеварди и най-вече красиви жени. Заради Остенде в Брюксел си купих бастун и чифт нови обувки. Както изглежда, освен нас тук няма жива душа, нито пък мъртва. Магазините са затворени, къщите са пусти, казиното също е затворено. Пред хотелите са окачени предупредителни табели, че полицията има заповед да арестува всеки, който бъде хванат да нарушава границите или да нанася щети на имота. Открихме един ресторант, който по-малко приличаше на морга от другите ресторанти в града и позванихме. След като чакахме около половин час, някаква възрастна жена отвори вратата и ни попита какво желаем. Ние й отвърнахме, че искаме бифтек. Картофи чипс за двама и две чаши бира. Тя ни помоли да дойдем след две седмици, когато собствениците ще ли да си бъдат вече тук. Тя не можела да ни услужи, защото не знаела къде стоят тези неща. Сутринта отидохме да се разходим по плажа. Бяхме вървели около половин час, когато изведнъж се натъкнахме на съвсем ясни отпечатъци от човешки стъпки. Очевидно някой бе минал от тук, и то съвсем наскоро. Доста се поплашихме. Не можехме да си представим как изобщо се беше появил този човек. Времето беше твърде хубаво за корабокрушения, а на тази част от край брежието минаващите търговски кораби нямаха обичай да акостират. Но ако все пак някой беше слязал на брега по някакъв начин, къде беше той? Следите свършваха така внезапно, както се и бяха появили, и ние не можахме да открием нищо повече. До този момент все още не сме разбрали кой беше този наш тайнствен посетител. Крайно мистериозна история, радвам се, че си заминаваме. След като напуснахме Мюнхен, пътувахме доста. Първо отидохме в Хайделберг, прекарахме една цяла нощ във влака и пристигнахме рано сутринта. Още щом ни видя, собственикът на хотела ни предложи да се окъпим. Ние естествено с радост приехме предложението му. Въведоха ни в две отделни малки мраморни бани. Хладката вана ми подействува много освежително, но сигурно щях да и се насладя далеч повече, ако ми бяха осигурили нещо по-подходящо за бърсане от тънки ленен чершав. Немците имат много странни представи за нуждите и потребностите на един макър човек. А може би ако те самите се миеха и къпеха понякога, щяха от собствен опит да се убедят... Изчелененият чершав далеч не е най-подходящото и удобно бърсало. Аз самият в непредвидени случаи съм се бърсал с чершав. Бърсал съм се изчифт чорапи, ако е въпросът. Но не сте и съмнение, че най-подходящо от всичко си остава хавлията. За да се избършеш с чершав, трябва да имаш предварителна подготовка за това и да си изключително подвижен и ловък. Някоя индийска танцорка или дервиш естествено ще се справят с тази работа с чест. Ще завъртят грациозно чаршафа около главата си, ще го придърпат леко по гърба си, ще го на дипли около краката си, после за момент ще го драпират около цялото си тяло и хопа лау, ще изскочат от него сухи и усмихнати. Но мокрият вирвода невеж англичанин по съвсем друг начин пристъпва към бърсането с чършаф. Той възприема следния метод. Хваща здраво с две ръце чершафа, обляга се на стената и започва да се трие с него. Опитвайки се да прехвърли непокорното бърсало през рамо, за да избърше гърба си, той натопява едната му половина във ваната и от този момент нататък банята сякаш се смалява и той горкият нито за миг вече не може да избяга от тази мокра половина. Докато се бърше отпред с сухата част, мократа пропълзява изотзад и здръска фамилиарност го шляпва по гърба. Наведели се да избърше краката си, същата тази мокра половина слудежка веселост се лепва върху главата му и той, мислейки, че е напълно ослепял, започва да се бори ожесточено, за да се освободи от нежеланата прегрътка. Когато вече се е освободил и най-малко очаква подобни неща, игривият чершав се завърта и го плесва по някоя изключително нежна част от тялото, от което той подскача списък 10 стъпки от земята. Но, общо взето, най-голямото удоволствие за чершафа си остава да го спъва, щом рече да пристъпи и да го слуша какво нарежда в гнева си, като се намери изведнъж седнал на мозаичния пот. Когато накрая криволяво се поизбърше, британецът с радост запокитва Чершафа обратно във ваната и възкликва с облегчение, че животът все пак си струва да се живее. Прекарахме два дни в Хайделберг, катерейки се по залесените хълмове, които ограждат от всякъде този приятен градаци разкриват от ресторантчетата си или от увенчаните си с развалини върхове прекрасни гледки към долината, през която с много криволици се вият рейни некар. Или се разхождахме сред се стени ярки на импозантните, натежали от история останки, които някога са минавали за най-прекрасния замък в цяла Германия. Стояхме в нямо възхищение пред голямата бъчва ау, -ау най-интересният туристически обект на Хайделберг. Какво интересно има в вида на една голяма бирена бъчва, човек трудно би си обяснил, като се замисли, но щом в пътеводителя е казано, че нещо трябва на всяка цена да се види, тълпи от туристи се нареждат пред него и го зяпат прехласнато. Колко малко всъщност се отличаваме от овцете. Ако поради печатна грешка коли за умът не е споменат в пътеводителя като забележителност, можем да прекараме цял месец в Рим и всеки ден да минаваме покрай него, без да си направим труда дори да го погледнем. Ако в пътеводителя е казано на никаква цена да не пропускаме да видим някой прочути гленик с 1 10 милиона игли, ние сме готови да изминем 500 мили, но да го зърнем. От Хайделберг отидохме в Дармщад. Там престояхме половин час. Защо първоначално възнамерявахме да останем по-дълго, аз не знам. Даймштат е едно приятно малко градче за живеене, но крайно скучно и безинтересно за чужденеца. Обиколихме го набързо и веднага отидохме на гарата да проверим кога е следващия влак. Имахме късмет, че един так му се канеше да тръгне, метнахме се в него и отпътувахме за Бон. От Бонот където направихме една-две екскурзии по Рейни където изкачихме на колене двадесетте и пет свещени стъпала. Местните хора ги наричат така, но ние, след 14-то, вече не ги наричахме никак се върнахме в Кьолн. От Кьолн отидохме в Брюксел, от Брюксел в Гант където разгледахме още маса прочути картини. От Гант пък отидохме в Брюш където аз си доставих удоволствието да замера скамък статуята на Симон Стевен който бе увеличил и без това големите ми ученически неволи с това, че измислил десетичната дроб. Отбрюждо дохме тук. Изнамирането и оправенето с влаковете беше нещо ужасно. Аз оставих цялата работа на Б и той от това отслабна с около 10-12 кг. Преди си мислех, че моят Бредшой прекалено костелив орех за човешкия интелект, но като го сравнявам с континенталните разписания, виждам че той е цвете пред тях. Бъв всяка сутрин сядаше с книжката пред себе си, хващаше с две ръце главата си и се мъчеше да я разгадае, без да полудее. «Ало, ето, ало, казваше той, ало, този влак е най-удобен за нас». Тръгва от Мюнхен в 1,45 и стига в Хайделберг в 4, ало, тък навреме за чаша чай. Алау стига в Хайделберг в 4 ли. Ао, възкликва мас и взема цялото разстояние за 2 часа и четвърт. Те на идване ние пътувахме цяла нощ. Ала, ето, увери се сам Ава, казваше той, сочейки ми разписанието Ао, тръгва от Мюнхен в 1.45, пристига в Хайделберг в 4. Ала е, дава, възразявам аз, поглеждайки през рамото му, ао, но не виждаш ли, че цифрата 4 е написана удебелено? Това означава 4 часа сутринта. Ала да, разбира се, ало, съгласява се ба, ала, не бях забелязал. Да, разбира се, всъщност, не, това е невъзможно. В такъв случай пътуването ще трае 10 часа. А то не може да трае 14 часа. Не може, разбира се, те не са имали предвид това 4 да бъде удебелено, но при отпечатването то просто малко се е удебелило. Алло и все пак не може да става въпрос за 4 часа днес след обед, алло, отново му възразявам аз, алло, а за 4 утре след обед. Колко типично за немските влакове, алло, да ти отнемат цял ден за една работа, която може да се свърши за 6 часа? Ба недоумява за миг, после възкликва. Алло, сега разбирам. Ама че съм глупав. Този влак, който стига в Хайделберг в 4, идва от Берлин. Той изглежда много доволен от откритието си. Алау че за какво ни е на нас тогава? Ау -ау, питам глас и той пак се оклюмва. Алло, да, струва ми се, че наистина не ни е нужен алло, съгласява се приятелят ми алло. Той, както изглежда, пътува директно от Берлин за Хайделберг, без изобщо да спира в Мюнхен. Е, добре, но къде тогава отива този от 1,45? Все трябва да отива някъде. Минават още 5 минути и той възкликва. Алао, да го вземат дяволите този от 1.45. Та той не отива никъде. Тръгва от Мюнхен в 1.45 и това е всичко. Но къде отива? Къде? Очевидно никъде. Това, изглежда, е влак, който потегля от Мюнхен в 1.45 и хуква на някъде Алау, без никой да го спира. Може би е някакъв млад, романтичен влак, който обича таинственото. Не иска да каже къде отива. А може и сам да не знае. Просто тръгва да търси приключения. Ще потегля точно в 1.45. Алоу, казва си той ау -ау, и ще вървя напред, без да му мисля, да видя къде ще стигна. Или пък може би е някой самонадеян, твърдоглав млад влак, който не приема напътствия и съвети. Началникът на движението го кара да отива в Петербург или в Париж. Старият побелял началник на гарата се мъчи да го убеди да отиде в Константинопол или дори в Ерусалим, ако това повече ще му хареса, увещава го да реши на всяка цена къде отива, предупреждава го за опасността, на която се излага младият влак, ако няма определена цел в живота. Присъединяват се и други влиятелни хора, които му говорят като на своя дете, молят го от уважение към тях да отиде в Камчатка или Тимбукту, или Америка, там където смятат, че ще е най-добре за него. Но като виждат, че той не им обръща внимание, страшно му се ядосват и му казват, ако ще да отиде дори още по-далече. Той обаче остава глух към всички съвети и молби. Оставете ме на мира, ау, -ау отвръща им той, ау -ау, аз зная къде отивам. Не се тревожете за мене, ами си гледайте вашата работа. Не желая някакви си изкуфали старци да ме учат какво да правя. Аз знам сам. Какво може да се очаква от такъв влаж? Естествено да стигне до лош край. Сигурно след време го разпознават някъде, ао, износен, непривлекателен, самотен стар влак, скитащ се безцелно и безнадежно в някаква далечна страна, спомняйки си с горчиво съжаление за онзи ден, когато, изпълнен с безразсъдна гордост и амбиция, е тръгнал от Мюнхен с лъснатия си парен котел точно в едно. 45. Ба се отчаива от този отчаиващ и не поправим едно 45 и продължава да търси. Алау ей! Какво е това? Ало, възкликва той Алао. Този ще ни свърши ли работа? Потегля от Мюнхен в 4, стига в Хайделберг в 4 и 15. Ама че бърза работа, тук нещо не е вред. Не може да бъде. Как ще стигнем от Мюнхен в Хайделберг за четвърт час? О, разбирам. Този влак от 4 отива първо в Брюксел и оттам в Хайделберг. Пристига тук, както изглежда, в 4.15 утре. Чудно ми е обаче защо заобикаля чак през Брюксел. Аха, майче спира за малко и в Прага. Да го взем от дяволите това разписание? После ба открива някакъв друг влак, който тръгва в 2.15, както му се струва на него, най-подходящ за нас. Откритието му го кара да изпадне във възторг. Ало, ето, това е влак за нас, стари приятели, ало, казва ми той, ало, великолепен влак, наистина. Не спира никъде. Ало, отива ли някъде? Ало, питам глас. Ало, разбира се, че отива някъде, ало, отвръща безвъзмущение, ало, това е експрес. Мюнхен, ало, промълморва той и проследява с пръст в разписанието, ало, тръгва в 2.15. Само първа и втора класа. Нюрнберг. Не, не спира в Нюрнберг. Вьорцбург, не. Франкфурт, Страсбург. Също не. Кьон, Антверпен, Кле, добре де, но къде спира? Да го взема от дяволите, все някъде трябва да спре. Берлин, Париж, Брюксел, Копенхаген. И там не. За Бога, това е друг влак, който също никъде не отива. Тръгва от Мюнхен в 2.15 и толкова. Изглежда, че това е всеобщ навик на мюнхенските влакове алоу, да потеглят безцелно. Очевидно единствената им цел е да се махнат от града. Не ги интересува къде ще отидат, какво ще стане с тях, нали веднъж са се измъкнали от Мюнхен. Алоу за Бога алоу, казват сите. те, алоу, веднъж да се откопчим от това място. Няма какво да се грижим къде ще отидем. Това ще го решим, щом сме вече навън. Да се махнем от Мюнхен, ето кое е важното, вече е сериозно разтревожен и ми казва. Алао, никога няма да можем да напуснем този град. Както виждаш, няма влакове, които да тръгват от Мюнхен и да пристигат някъде. Това е някакъв заговор да ни задържат тука, разбираш, нали? Никога няма да можем да си отидем. Никога вече няма да видим скъпата стара Англия отново. Аз се опитвам да го ободря, като изказвам предположението, че това навярно е типичен за Бавария обичаяло, да предоставят место на на влака на волята и желанието на пътуващите. Железопътните власти осигуряват влака и го пускат в 2:15. Тях не ги интересува къде ще отиде той. Това е въпрос, който пътниците решават помежду си. Пътниците наемат влака и го отвеждат със себе си и с това се приключва историята, що се касае до самите железопътни власти. Ако има някакво различие в желанията на пътниците, например, един да нека да отиде в Испания, а друг да иска да си отиде в Русия, те без съмнение стигат до споразумение, като хвърля тезитора. Ба обаче не се съгласява с моята теория и ми казва, че ще бъде по-добре да не говоря толкова много, като виждам колко е измъчен и притеснен. Ето каква благодарност получавам за това, че исках да му помогна, той се мъчи нови 5 минути над разписанието и след това открива някакъв влак, който стига до Хайделберг и по всичко личи, че е влак-образец. Единственият му недостатък се оказва само този, че не тръгва от никъде. Той сякаш попада в Хайделберг случайно и се установява там. Човек с право очаква, че внезапната му поява ще обезпокои хората от Хайделбергската гара. Те не знаят какво да правят с него. Пазачът отива при началника на гарата и му казва. Алло, извинете за безпокойството, сър, но на гарата се появи някакъв странен влак. Алло, така ли? Алло, отвръща изненадано началникът на гарата Алло, и откъде е дошъл? Алло, не знае Алло, отговаря пазачът Алао, а като че ли и той самият не знае. Алло, господи, това наистина е много странно Алло, казва началникът на гарата Алло, и какво желае. Ала, като че ли нищо не желае, алло, отвръща другият Алао, много странен влак. Ако питате мен, струва ми се малко смахнат. Алло, хе, ме. Ау -ау, размишлява началникът на гарата, алло, чудна работа. И все пак мисля, че трябва да го оставим да се установи тук поне за сега. Не можем да го отпратим да си върви в нощ, като тази. Нека се настани удобно под навеса, пък сутринта ще видим дали не можем да намерим приятелите му. Най-после бе открива, че за да отидем в Хайделберг, първо трябва да отидем в Дармштат и оттам да вземем друг влак. Това откритие събужда нови сили и надежда у него и той се залавя пак с работа. Алау, този път да открие влакове от Мюнхен, за Дармштат и от Дармштат за Хайделберг. Алау, ето! Алау, радостно изкръщява той след няколко минутно търсене. Алау, намерих го. Бър от тези хора, дето не падат лесно духом, този ще е. Тръгва от Мюнхен в 10 и пристига в Дармштад в 5.25. Тръгва от Дармштад за Хайделберг в 5.20 и, и пристига. Ало, май не ни остава време за смяна, как мислиш? Ало, забелязвам аз. Ало, да, наистина, ало, отвръща той и отново става сериозен, ало, да, това е неудобното. Ако беше обратното, щеше да бъде чудесно или пък ако нашият влак, например, избърза с 5 минути, а другият се забави малко с тръгването. Ау -ау, излишно е да разсъждаваме върху това Алао, прекъсвам го отново аз. бъ се съгласява с мен и отново се залавя да търси подходящи влакове. Оказва се, че всички влакове от Дармштад за Хайделберг потеглят няколко минути по-рано от пристигането на мюнхенските. Сякаш са се наговорили да ни избягват. При такива заплетени ситуации разсъдъкът на Ба обикновено се замъглява и той направо започва да дърдори глупости. Открива влакове, които пътуват от Мюнхен до Хайделберг за 15 минути през Венеция и Женева, с половинчасово прекъсване в Рим за закуска. Той рови нагоре-надолу из книжката в търсене на някакви демонични експреси, които пристигат на местоназначението назначението си 47 минути преди да са потеглили и тръгват отново, преди да са пристигнали. Открива също, че единствено можеш да стигнеш от Южна Германия до Париж, като минеш през Кале и после вземеш парахода до Москва. Преди да успее да разучи цялото разписание, той вече не е сигурен дали се намира в Европа, Азия, Америка или Африка, нито къде иска да отиде, нито защо иска да отиде там. Тогава аз спокойно, но решително измъквам книжката от ръцете му, обличам му пълтото, вземам багажа и го завеждам на гарата, където казвам на носача «Извинете, искаме да отидем в Хайделберг. Носачът ни хваща за ръце, завежда ни да седнем на една пейка и ни казва да чакаме спокойно там, а когато стане време, той ще дойде да ни вземе и да ни качи на влака. Както и направи. Ето какъв е моят метод да откривам как да се придвижа от едно място на друго. Може би не е така изискан като този наб, но е по-прост и по-ефикасен. Пътуването из Германия е бавно работа. Немският влак не бърза, не се вълнува много за работата си и когато спре, обича да си отпочине добре. Когато немски влак влезе в някоя гара, персоналът слиза от него и тръгва да се разхожда. Машинистът и огнярят прекусяват линията и почукват на вратата на началник гарата. Началник гарата излиза и ги приветствува възторжено, после изтичва до вкъщи да каже на жена си, че са дошли, тя също притичва и също така възторжено ги приветствува, след което четиримата започват да си бъбрат за минали спомени, за общи приятели и за състоянието на посевите. След известно време машинистът, използвайки една паута в разговора, си поглежда часовника и калпа, че за съжаление те трябва да си тръгват, но жената на началник гарата не иска и да чуе. «Ало, оло, трябва на всяка цена да останете и да видите децата», Алло, казва тя алло, те скоро ще се върнат от училище и много ще се разочароват, като разберат, че сте били тука и не сте ги дочакали. Лизи никога няма да ви прости. Машинистът и огнярят се засмиват и казват, че при тези обстоятелства те смятат, че трябва да останат Алау и остават. Междувременно касиерът е запознал кондуктора с сестра си и зад гишето се развива такъв многообещаващ флирт, че не би било чудно, ако съвсем скоро околността се огласи от сватбени камбани. Вторият кол доктор е отишъл в градчето, за да се опита да продаде едно куче, а пътниците се разхождат по перона и пушат или се подкрепят с лека закуска в бюфета ау, -ау. по-простичките се огощават с топли кренвирши, по-изисканите ау, ау с супа. Когато всички са си вече достатъчно отпочинали, машинистът или кандокторът предлагат да се продължи пътуването и ако всички са съгласни с тяхното предложение, влакът потегля. При пътуването ни от Хайделберг за Дармштад, без да искаме, създадохме голямо вълнение на железопътните власти, когато те откриха че пътуваме в експрес, те го наричат експрес, а той се тъта с 20 мили в час, ако изобщо се накани да се раздвижи и през всичкото време имаш чувството, че е полузаспал с билети за пътнически влак. Спряха влака на следващата гара и беше отведен от двама строго гледащи, обточени с сърмен галон железничай, да изясни въпроса пред строго гледащия, обочен с сърмен галон началник на гарата и трима строго гледащи, обточени с сърмен галон негови помощници. Сцената много напомняше на военно полевисът. Разбрах, че приятелят ми е доста разтревожен, но външно се правеше на и смел. Когато слизаше на перона, ми извика едно весело с Богом и ме помоли, ако се случи най-лошото, да го съобщя внимателно на майка му. За щастие не се случи нищо лошо и той се върна в копето с неопетнено име, тъй като успял да изясни удовлетворително пред съда. Първо о че той не е знаел, че билетите ни са за пътнически влак. Второ о че той съвсем не знаел, че не пътуваме с пътнически влак. И, трето о че е готов да доплати разликата в цената. По-късно съжали за третото. Струваше му се, че е могъл да ни спести тези разходи, ако се е направил, че не знае немски. По този повод ми разправи как преди три години, когато пътувал през Германия в едно копе с още трима души, железопътните власти ги спипали по същия начин, че пътуват в първа класа с билети за втора. Защо правили това, бъ не можа много ясно да ми обясни. Каза. Че доколкото си спомнял, кондукторът им бил казал да се качат в пъдвокласен вагон, защото нямали време да отидат до второкласния, а пък и те не знаели, че не пътуват в второкласен. Да си призная, неговото обяснение ми се стори много неубедително. Така или иначе, намирали се в първокласното купе, а кондукторът стоял на вратата, гледал възмутено второкласните им билети и чакал да чуе какво обяснение ще му дадат. Единият от групата знаел съвсем малко Немски, но много се гордал с познанията си и обичал да ги показва. Затова той се заел да обясни случая на кондуктора и така добре се изразил на Немски, че кондукторът не повярвал нито една негова дума. Той можал също с известни усилия да разбере какво му казва кондукторът, а той му казвал, че трябва да плати 18 марки. И той ги платил. А другите трима, двамата от които знаели перфектно немски, никой не бил в състояние да принуди да разберат какво им се казва. Кондукторът цели 10 минути крещял насреща им, а те само се усмихвали любезно и казвали, че искат да отидат в Хановер. Тогава той довел началника на гарата и началникът на гарата също цели 10 минути им обяснявал че ако не платят по 18 марки всеки, то той ще се види принуден да ги подведе под съдебна отговорност. Тримата обаче само се усмихвали, кимали и настоявали, че искат да отидат в Хановер. Тогава дошла някаква много важна и много сърдита личност, с на шапка и редовайки се с началника на гарата и кондуктора, заобяснявала на и двамата му приятели какво гласи законът по този въпрос. Тримата служители вилнели, беснели, заплашвали и умолявали около четвърт час и повече, после се уморили, затръщнали вратата и си отишли, оставяйки държавата да загуби 54-те марки. В сряда минахме немската граница и от тогава сме в Белгия. Аз харесвам германците. Бъказва, че те не бивало да разбират това, защото ще ли да се възгордаят, но аз не мисля така. Сигурен съм че притежават достатъчно здрав разум, за да не им се замаят главите от някакви похвали, независимо очи. Ба казва също, че аз съм проявявал повече въображение, отколкото логика, като си съставям мнение за тези хора само от няколко дневното си пребиваване сред тях. Но аз от опит зная, че първите впечатления са най-верните. Във всеки случай с мене е така. Обикновено стигам до най-точните си преценки и заключения, когато се ръководи от чувството си, спрали се да размисля Ао, Гриша!» Чувствата са ни дадели рождение, а мислите си ги създаваме ние. И аз предпочитам да се доверявам на чувствата си. Инфо Информация за текста долар Сорс равно моята библиотека Долар и травно 7349 Долър Булг долнотире и травно 533 Долър Булг долнотире и травно 44 Издание Джеромка. Джером. Празни мисли на един празен човек. Избрани разкази. Издателство Народна култура. София. 1970. Съставителство и превод от английски. Красимира Тодорова. Редактор. Жени Божилова. Художник. Александър Поплилов. Ход редактор. Васил Йончев. Техно Олга Стоянова. Коректори Лилиана Малякова, Евдокия Попова, дадена за печат на 12.03.1970 година. Печатни коли 24,25. Издат Коли 16,98 формат 84 върху 32. Издат номер 472622. Поръчка на печатницата номер 1262. ЛГ Четвърто Римско. Цена 1,25 лева. Народна култура ОО София, улица Граф Игнатиев 2. Държ полиграфически комбинат Димитър Благоев, Ч. 820.